Люх Джона Шутера з круглим наголовком. Морт застиг у дверях, дивлячись на нього, стискаючи в руці ключі від машини з мідним брелоком, який, звисаючи, віддзеркалював спис ранкового сонячного світла. Морт чув, як у вухах пульсує кров. Серце билося повільно і розмірено. Десь глибоко в душі він цього очікував. Капелюх лежав точно там, де Шутер залишив свій рукопис, а далі... На під'їзній доріжці стояв Мортів Б'юїк. Повернувшись напередодні ввечері, він поставив його за рогом, це він пам'ятав достеменно. Але тепер машина стояла тут. «Що ти зробив?» – зненацька пронизливо закричав Морт Рейні в ранкове світло сонця. І птахи, що безтурботно щебетали на деревах, раптово змовкли. «Що в ім'я святого ти зробив?» Але шутер не відповів, навіть якщо й спостерігав за ним зі сховку. Можливо, тому, що вже зовсім скоро Морт повинен був дізнатися, що він зробив. Попільничка в б'юйку була витягнута, і в ній лежало два недопалки. Без фільтра. Морт підчепив один із них нігтями, кривлячись від огиди, переконаний, що це буде Пелмел, улюблена марка шутера. Так і виявилось. Він повернув ключ, і двигун завівся одразу. Морт не чув, щоб той поклацував, коли вийшов на ганок але стартував він усе одно так, ніби був теплий. Шутерів капелюх уже лежав у багажнику. Підняв його морт із такою самою огидою, як і цигарковий недопалок, лише пучками пальців торкаючись крисів, щоб узятися. Під ним нічого не було, а всередині тільки дуже стара заплямована потом внутрішня стрічка. Але пахло від капелюха чимось іншим, гострішим та їдкішим, ніж під. Цей запах видався мортові знайомим. От тільки він ніяк не міг зрозуміти, що це. Може, згодом збагне. Він поклав капелюх на заднє сидіння Б'юйка, потім згадав, що менш ніж за годину зустрічається з Грегом і Томом, і зовсім не певен, що хоче, аби вони побачили той капелюх. Морт не розумів, звідки в нього це відчуття, але того ранку здавалося безпечнішим послухатися інтуїції, ніж ставити її під сумнів, тому він укинув капелюх у багажник і поїхав до міста. Дорогою до Бові він знову проминув будинок Тома. Пікапа скаута на під'їзній доріжці більше не було. На якусь мить Морта це знервувало, та потім він вирішив, що то добрий знак, а не поганий. Напевно, Том уже поїхав і став до щоденної праці, а може і сам подався до Бові. Том був удівцем і часто обідав за стійкою в універсальному магазині. За тією стійкою зібралася більша частина Ташморського департаменту комунального господарства. Люди пили каву і базікали про сезон полювання на оленів, що мав от-от розпочатися. Але Тома серед них, мертвий він, мертвий, шутер його вбив і, вгадай, чиєю машиною скористався, не було. Мортрейні! Привітала його Герда Бові своїм звичним хрипким вигуком у болівальника Нью-Йорк Янкіс. То була висока жінка з копицею пухнастого каштанового волосся і пишним круглим бюстом. «Цілу вічність тебе не бачила!» «Щось хорошого написав остання? «Намагаюся», – ухильно відповів Морд. «Правда ж ти підсмажиш мені один зі своїх особливих омлетів?» «Та всраці вам!» І Герда розриготалася, щоб показати, це вона так жартує. Робітники в брудно-оливкових комбінезонах розсміялися разом з нею. На мить Морд пошкодував, що в нього немає великого-великого револьвера, Одного з тих, які паскудний Гаррі носив під своїми твідовими піджаками. Бум-бам-блам, і, може, тут би запанував всякий-такий лад. Зараз буде, Морте. Дякую. Коли вона принесла омлет із грінками, кавою і апельсиновим соком, то вже тихішим голосом сказала. Чула про твоє розлучення, співчуваю. Рукою, що майже не тримтіла, він підніс кухоль із кавою до губ. Дякую, Гердо. Ти дбаєш про себе? «Ну, намагаюся, бо вигляд у тебе трохи нездоровий. Іноді важкувато буває заснути вночі. Я ще не звик до тиші. Дорниці! Ти не звик спати сам, от до чого ти не звик. Але чоловік не мусить вічно спати сам, Морте, лише тому, що його жінка не вміла цінувати те добре, що мала. Ти не ображаєшся, що я так із тобою говорю». «Я не ображаюсь», – сказав Морт. Але насправді він був проти. Бо з Герди Бові, на його думку, була гівняна Енн Лендерс. Але ти єдиний відомий письменник, який є в цьому містечку. Та я думаю, воно і на краще. Розсміявшись, вона вщипнула його за вухо, а в морта промайнула думка. Щоб сказали здоровані в брудно-оливкових комбінезонах, якби він зараз укусив ту руку, яка його вщипнула. Подужна привабливість цієї ідеї трохи його шокувала. Вони що, всі базікають про нього і Емі? Хтось каже, що вона не вміла цінувати те добре, що мала. Інші докидають, що нещасній жінці набридло жити з божевільним, і вона вирішила втекти. І жоден із них ніхрена не розуміє, про що вони говорять, чи які в них із Емі насправді були стосунки, коли все було добре. Звісно, базікають, стомлено подумав він. Це те, що в людей виходить найкраще. Гучні розмови про людей, чиї імена вони читали в газетах. Подивившись на омлет, Морт зрозумів, що їсти перехотілося. Та все одно покоперсався в ньому виделкою і зумів якось заштовхнути більшу частину порції собі в горлянку. День попереду мав бути важким. І опінія Герди Бові щодо його зовнішнього вигляду та особистого життя цього не змінить. Коли Морт доїв, розплатився за сніданок та газету і вийшов із крамниці... Робітники комунального господарства всім кагалом звалили ще п'ять хвилин тому, а один затримався, щоб попросити автограф для небоги на її день народження. Було п'ять хвилин по дев'ятій. Він посидів за кермом, погортав газету, шукаючи статтю про будинок у Деррі, і таки знайшов на третій сторінці. Пожежні інспектори в Деррі заявляють, що зачепок у справі про підпал будинку Рейні немає, проголошував заголовок. Сама стаття була всього на півшпальти, і останнє речення звучало так. Узяти коментару письменника Мортона Рейні, відомого такими бестселерами як «Син Катеринщика» та «Сімейство Делакурт», не вдалося. А це означало, що Емі не дала їм номер у Ташморі. Чудово. Він подякує за це, коли розмовлятиме з нею пізніше. На першому місці зараз Том Грінліф, коли він під'їде до методистської церкви, Буде вже майже двадцять по дев'ятій, майже пів на десяту. Морт завів Б'юїк і рушив. Коли він приїхав до будівлі церкви, на доріжці стояла тільки одна машина. Старезний Форд Бронко з житловим причепом і написом «Сонні Троц, фарбування, догляд, теслярство» на кожних дверцятах. Самого Соні, коротуна років сорока, без волосся і з веселими очима, Морт побачив на арештуванні. Той широкими масками фарбував стіну, а з бумбокса, що стояв поряд, линуло щось лас у виконанні Еда Еймза чи Тома Джонса, або ще когось із тих парубків, що співали, розстібнувши три верхні гудзики на сорочці. «Соні, здоров!» – гукнув Морт. Але Соні фарбував далі, розмахуючи щіткою майже ідеально в такт з Едом Еймзом, чи кимось, хто у форматі пісні запитував, що таке людина, що в неї є. Ці запитання морт і сам собі ставив раз чи два, хоча і без духової секції. Соні. Соні сіпнувся. З кінця щіки полетіли бризки білої фарби, і на мить морт перелякався, що той зараз гепнеться з рештування, але Соні вхопився за мотузку, розвернувся і глянув униз. А пан Рейні! вигукнув він. Оце то я крутонувся! Чомусь мортові згадалася дверна ручка з Діснеївської Аліси в країні див. І він на силу стримав шалений регіт, що так і рвався назовні. «Пане Рейні, з вами все гаразд?» Так, криво посміхаючись, Морт проковтнув слину. Цього фокуса він навчився в церковно-парафіяльній школі років із тисячу тому. І то був єдиний безпечний спосіб утриматися від сміху з усіх, які він випробував у житті. Як і більшість хороших дієвих фокусів, цей був болючим. «Я думав, ви впадете!» «Тільки не я!» – і собі засміявся Сонні, і заглушив голос, що линув із істерокасетника, якраз тоді, коли той зафонтанував новими емоціями. «Том міг би звалитися, але не я!» «А де Том? Я хотів із ним поговорити!» «Подзвонив рано вранці і сказав, що сьогодні не прийде! Я йому сказав, що не біда, однаково на нас двох тут роботи немає!» Сонні глянув на Мурта згори вниз, наче хотів щось розповісти по секрету. «Робота-то є, але щось Том забагато собі на плечі завдав цього разу. Це не робота для старого. Він сказав, що в нього весь поперек болить. Та я вірю, що так воно і є. Голос у нього був такий, наче чужий». А о котрій це було? Я комога недбаліше постарався спитати Морд. «Та рано, десь о шостій чи що. Я саме збирався піти в сракаторій на ранковий моціон». У мене все як за годинником, похизувався Соні, а Том, він знає, коли я встаю і полегшую собі життя. Але голос у нього був не дуже. Не, він наче сам не свій був. Соні насупився і надовго замовк. Вираз обличчя в нього був такий, ніби він щосили намагається дещо пригадати. Та потім він лише плечима знизав і продовжив. Учора з дмухнув сильний вітер. Може, застуду підхопив? Але Томі Залізний день-два і він оклигає. Мене більше хвилює, щоб у нього не запаморочилося в голові, він не ступнув мимо дощок. Соні махнув уздовж підлоги рештування щіткою, прокладаючи ряд білих крапель на дошках у себе під ногами. «Пане Рейні, а вам, може, моя допомога потрібна?» «Ні», – відповів Морт. Тьмяний клубок страху, схожий на шмат зіжмаканого полотна, вже лежав у нього під серцем. «До речі, а ви не бачили Грега? Грега Кастерза?» «Так. Сьогодні рано ще ні, але він у нас із салонною публікою діло має», – Соні розсміявся. «Не така рання пташка, як ми всі, пізніше встає». «Ну, я думав, що він теж приїде поговорити з Томом. Ви не проти, якщо я тут трохи зачекаю? Він може під'їхати». «Та будь ласка», – сказав Соні, – «вам музика не заважає». «Ані трохи. По телевізору такі касети можна замовити, що ох». Кажеш їм свій номер, картки, мастер і все. Навіть за дзвінок платити не треба. Номер починається з 800. Він схилився до бомбокса, а потім серйозно подивився на Морта. Це Роджер Віттакер. Тихо і шанобливо промовив він. Ага. Соні натиснув на кнопку відтворення. Роджер Віттакер розповів їм, що колись давно, усі мають знати, він узяв більше, ніж міг віддати. Таке Морт теж робив без духової секції. Він прогулянковим кроком підійшов до краю під'їзної доріжки та неуважно поплескав себе по кишені сорочки. І трохи здивувався, відчувши, що там досі лежить стара пачка Елем, яка тепер зменшилася до одного єдиного загартованого вцілілого бійця. Морт запалив останню сигарету, скривившись від передчуття різкого смаку. Але смак був непоганий. Власне, смаку майже ніякого і не було. Неначе його забрали із собою всі ті минулі роки. Це не єдине, що забрали із собою роки. Щира правда. Недоречно, але правда. Він курив і дивився на дорогу. Тепер Роджер Вітекер розповідав їм Сонні про те, що корабель стоїть у гавані, і скоро вони попливуть до Англії. Сонні Троц наспівував останнє слово кожного рядка. Не більше. Тільки останнє слово. Трасою 23 туди-сюди сновигали легкові і вантажні авто. А Грегів Форт Рейнджер» усе не з'являвся. Морт викинув недопалок сигарети, глянув на годинник і побачив, що вже за чверть десята. І зрозумів, що Грег, людина настільки пунктуальна, що це межувало в нього з релігією, теж не приїде. Шутер дістався до них обох. «Крінь собача, ти не можеш цього знати!» «Можу. Капелюх, машина, ключі. Твої висновки не просто поспішні, вони хапливі. Капелюх, машина, ключі». Морт розвернувся і покрокував до рештування. «Здається, він забув», – сказав морт, але Сонні його не чув. Він погойдувався вперед і назад, з головою занурившись у малярське мистецтво і душу Роджера Віттакера. Морт сів у свою машину і поїхав геть. Весь у своїх думках він не почув, як на вздогін його кличе Сонні. Та й однаково музика все перекривала. Розділ тринадцятий До свого будинку він під'їхав, коли була вже чверть по десятій. Вийшов із машини і рушив до вхідних дверей. Та на півдорозі спинився і повернувся до багажника. Капелюх лежав усередині, чорний і незмінний, справжня жаба в уявному саду. Морд підняв його вже не особливо гребуючи тим, щоб узяти до рук, пристукнувши кришку багажника і зайшов у будинок. У парадному холі він зупинився, не знаючи, що хоче робити далі. І раптово, зовсім без причини, начепив капелюх на голову. А відтак здригнувся, так людина здригається, проковтнувши міцне спиртне, якого набрала була повен рот, але дрижаки минулися. І капелюх на голові навіть дуже непогано примостився. Морт повільно пішов у велику ванну, увімкнув світло і став перед зеркалом, і ледь не вибухнув сміхом. Він був схожий на чоловіка з вилами на тій картині Гранта Вуда, американська готика. Він був на нього схожий навіть попри те, що голова в мужика на картині була непокрита. Капелюх вкривав мортову голову повністю, так само як шутерову. Чи мав шутер волосся це ще треба було з'ясувати, хоча морт здогадувався, що наступного разу, коли він шутера побачить, усе буде видно, бо його головний убір тепер перекочував до морта і лише трохи торкався кінчиків вух. Виглядало це доволі кумедно сміх, та й годі. А тоді невгамовний голос у його голові спитав Ти навіщо його нап'яв? На кого хочеш бути схожим на нього? І сміх завмер у горлі. Насправді, навіщо він начепив на себе той капелюх? Бо він хотів, щоб ти це зробив, тихо відповів йому невгамовний голос. Так, але нащо? Навіщо шутерові потрібно, щоб морт надівав його капелюх? Може, він хоче, щоб ти. Що? нетерпляче спитав він у невгамовного голосу. Хоче, щоб я зробив що? Морт подумав, що голос замовк і вже потягнувся до вимикача, коли той знову заговорив. «Заплутався!» – сказав він. Отоді й задзвонив телефон, і Морд підскочив, мов вжалений. Винувато скинув капелюха, наче як чоловік, який боїться, що його можуть зловити, коли він міряє жіночу білизну, і пішов узяти слухавку, думаючи, що це Грег, і виявилося, що Том зараз у Грега вдома. «Так, а вже ж! Саме це й сталося!» Том подзвонив Грегові і розповів йому про шутера і шутерові погрози. І Грег забрав старого до себе, щоб захистити його. Була в цьому така досконала логіка, що Морд повірити не міг, як це він раніше не додумався до цього. Та тільки телефонував не Грег. Телефонував Герб Крікмор. «Усе тіп-топ!» – радісно повідомив Герб. «Меріан для мене все зробила, вона така лапонька». «Меріан?» Тупо перепитав Морт. «Меріан Джефрі з ЕКММ. Сезон Сівби. Червень 1980-го. Ти розумієш, о, володарю?» «А, – сказав Морт. – А, чудово. Дякую, Герба. А це точно?» «Угу. Завтра він буде в тебе. Справжній журнал, анексирокопія, оповідання. Привезе філадельфійський кур'єр Федекс. Від пана Шутера ще щось чути?» «Поки що ні». Морт подивився на чорний капелюх у руці. Він досі відчував його дивний запах, що пробуджував якісь спогади. Ну, відсутність новин, як кажуть, теж добра новина. А з місцевими представниками закону розмовляв? Хіба він обіцяв Гербові, що звернеться в поліцію? Згадати, напевне, морт не міг, але цілком можливо. Проте краще перестрахуватися. Так, старий Дейв Ньюсом не те, щоб до небес від щастя підстрибнув. Він думає, що той тип найпевніше просто грається. Прихати Гербові було дуже бридко, особливо після того, як Герб зробив йому таку послугу. Але який сенс казати йому правду? Усе це було надто божевільно і надто заплутано. Що ж, у всякому разі ти повідомив. Морти, я думаю, що це важливо. Я справді так вважаю. Так. Ще щось? Ні, але величезне тобі спасибі. Ти врятував мені життя. І, може, подумав він, це не просто образний вислів. А немає за що. Не забувай, що в маленьких містечках Федекс доставляє посилки на місцеве відділення пошти. Зрозумів? Ага. Як там нова книжка просувається? Давно хотів спитати. Чудово, палко вигукнув Морт. Оце добре. Спекайся цього набридливого типу і повертайся до роботи. Вона й не таких, як ми з тобою рятувала, Морте. Я знаю. Мої найтепліші вітання твоїй дамі. Дякую, а ти. Герб раптово затнувся, і морт уявив, як він прикушує губу. До розставань завжди важко звикати. Кажуть, що ампутовані ноги ще болять довго по тому, як їх відтяли. Тримайся, закінчив він. Буду, пообіцяв морт, і ти шануйся там, Герберте. Він не поспіхом пішов на терасу і подивився вниз на озеро. Цього дня на його поверхні не було жодних човнів. Я на крок попереду, хай там що станеться ще. Я зможу показати йому той розпроклятущий журнал. Нехай це його і не вгамує, а з іншого боку може і вгамувати. Врешті-решт він божевільний, а ніколи не знає, що зроблять чи чого не зроблять люди з уславленого племені схибнутих. У цьому і полягає їхній сумнівний шарм. Може статися що завгодно. Могло бути навіть так, що Грек усе-таки вдома, подумав він. Міг же він геть забути про їхню зустріч біля парафії, чи випливло щось цілковито не пов'язане з цією справою? Зненацька, окрилений надією, морт підійшов до телефону і набрав Грегів номер. У трубці лунав третій гудок. Коли він згадав, як тиждень тому Грег йому сказав, що його дружина з дітьми трохи поживуть у тестя з тещею. Наступного року Меган піде до школи, і вибиратися туди їм уже буде значно важче. Так він сказав. Отже, Грек був сам. Капелюх. Як Том Грінліф. Машина. Молодий одружений чоловік і старий удівець. Ключі. І як це відбувається? Ой, дуже просто. Як касету Роджера від, так і разомовити з реклами по тебе. Шутер їде до будинку Тома Грінліфа, але не у своєму універсалі. О, ні. Це було б занадто необачно. Він залишає свою машину на під'їзній доріжці в Мортарейні або за будинком. Їде до Тома в Б'юйку. Примушує Тома подзвонити Грегові. Найімовірніше витягає Грега з ліжка, але Грег непокоїться про Тома і при приїздить. Потім шутер змушує Тома зателефонувати Сонні Троццо і сказати, що він не здужає і не може прийти на роботу. Шутер представляє викрутку до яремної вени Тома і радить старому бути слухняним, щоб не вийшло на зле. Том поводиться досить таки слухняно. Хоча навіть Соні не надто розумне і щойно зліжке дотумкує, що Том говорить так, наче сам не свій. Шутер встромляє в Тома викрутку. А коли приїздить Грег Карстерс, він встромляє викрутку чи щось аналогічне в Грега і. Та ти нахрін з глузду з'їхав. Це просто тяжкий випадок панічного переляку. От і все. Повторюй за мною, от і все. Розумно, але не переконливо. То був не Честерфілд. Жодного задоволення. Морт заметушився першим поверхом будинку, смикуючи себе за волосся і накручуючи його на пальці. А як щодо пікапів? Томів Скаут, Грегів Рейнджер? А якщо додати Бьюік, то вийде три транспортні засоби. Чотири, якщо враховувати шутерів Форт Універсал. А шутер – це ж лише одна людина. Він не знав, але знав, що з нього годі. Знову опинившись біля телефону, Морд витяг із шухляди телефонний довідник і почав шукати в ньому нобер міського констебля. Та раптом застиг, мов, укопаний. Одним із цих автомобілів був Б'юїк. Мій Б'юїк. Дуже повільно він поставив апарат на столик, спробував уявити, що шутер міг робити з усіма цими машинами, але не вдавалося. Це було немов би сидіти перед текстовим редактором, коли в тебе висох фонтан ідей. Нічого, крім порожньої сторінки, тобі не світить. Але дзвонити Дейву Ньюсому Морт не хотів. Це він знав напевно. Поки що ні. Морт уже відходив від телефону, не знаючи, куди прямує, коли апарат озвався дзеленчанням. На тому кінці дроту був шутер. «Іди туди, де ми днями зустрічалися», – сказав він. «Трохи пройди стежкою вперед». Ти, пане Рейні, справляєш на мене враження людини, яка думає так, як ото старі люди їжу пережовують. Але я не проти дати тобі стільки часу, скільки тобі треба. Я ще задзвоню ближче до вечора. Якщо комусь за цей час надумаєш подзвонити, то це на твоїй совісті. «Що ти зробив?» – знову спитав Морт. Його безбарвний, позбавлений сили голос тепер більше нагадував шелесткий шепіт. «Що, чорт, забирай, ти зробив?» Але в трубці вже було глухо. Морт підійшов до того місця, де стежка з'єднувалася з дорогою, місця, на якому він розмовляв із шутером, коли Том Грінлів мав нещастя їх побачити. Чомусь думка сісти за кермо Бюїка здалася йому невдалою. Кущі обабіч стежки були пошарпані й обдерті, і в них відкривалася прокладена стежина. Обережно ступаючи й похитуючись, морт пішов наперед знаючи що знайде серед першої з чималої купи дерев, і таки знайшов. Пікап-скаут Тома Грінліфа з обидвома чоловіками всередині. Грег Карстерс сидів за кермом, закинувши голову назад, а над його правим оком у лобі стирчала викрутка, цього разу хрестоподібна, по ручку загнана в кістку. Викрутку взяли з буфета в коморі в мортовому будинку, Червона пластмасова ручка була сильно пощерблена, і її не можна було не впізнати. Том Грінліф був на задньому сидінні, а з черепа в нього стерчав тесак. Очі були розплющені. Довкола вух позасихали цівки мозку. Вздовж попільно-сірого руків'я тесака вицвілими літерами, які проте ще можна було прочитати, тягнувся напис. Одне слово. Рейні. Тесак узяли в повідці для інструментів. Морд стояв і мовчки дивився. Десь у листі співала цикада. На порожнистому стовбурі дерева дятел вистукував морзянку. Вітер міцнішав, і поверхною озера бігли білі баранці. Вода сьогодні була темно-кобальтова, і баранці дуже гарно з нею контрастували. Раптом за спиною щось прошурхотіло. Морт так рвучко крутонувся навколо своєї осі, що ледь не впав, і впав би, якби не сперся на скаут. Але то був не шутер, то була білка. Вона зиркнула на нього з виразною ненавистю зі свого місця, на якому застигла посередині стов клена, що палах котів червоним осіннім вогнем. Морт чекав, коли серце стишить свій галоп. Він вичікував, коли білка шугоне вгору деревом. Серце заспокоїлося, білка не шогонула. Він убив їх обох, зрештою промовив Морд, звертаючись до білки. Поїхав до Тома в моєму бюїку, потім поїхав до Грега в Томовому скауті, і Том сидів за кермом. Шутер убив Грега, далі змусив Тома їхати сюди і тут убив його. Він їх обох прикінчив моїми інструментами. А потім пішов до Томового будинку, а може побіг підтюпцем, Він досить жилавий, міг і побігти. Соні сказав, що голос у Тома звучав якось дивно, наче той був сам не свій, і я знаю чому. На той час, коли Соні відповів на той дзвінок, сонце вже мало от-от зійти, а Том був уже мертвий. Тот дзвонив шутер, і він імітував Тома. Але, мабуть, то було легко. Судячи з того, як Соні врубав сьогодні вранці музику, він глуховатий. Поговоривши із Сонні Троцом, він знову сів у Мій б'юік і відігнав його назад до будинку. Грегів Рейнджер досі припаркований на його власній під'їзній доріжці, там, де він весь цей час і стояв. Отак усе. Білка поскакала вгору стовбуром і зникла в пожежі червоного листя. Отак усе і відбувалося. Безбарвним голосом закінчив Морт. Зненацька ноги стали ватяними. Він ступив два кроки назад стежиною, Подумав про мозок Тома Грінліфа, що підсихав на щоках, і ноги просто перестали його тримати. Він упав і світ ненадовго кудись поплив. Отямившись, морт перекотився на спину напевно, мов п'яний сів і повернув зап'ястя, щоб глянути на годинник. Той показував чверть по другій, але, напевно, він просто зупинився у цій порі минулої ночі. Морт знайшов Томів скаут рано вранці і зараз не могло вже перевалити за обід. Він знепритомнів, але, зважаючи на обставини, це було не дивно. Та ніхто не лежить у відключці три з половиною години. Утім, попри це, секундна стрілка годинника невпинно рухалася по колу. Я їх трусунув, коли падав, от і все. Однак то ще було не все. Сонце перемістилося і мало невдовзі заховатися за хмарами, які повільно наповзали на небо. Колір озера потьмянішав до неживого хрому. Тож спочатку Морд знепритомнів, зомлів, а далі що? Ну, хоч як це неймовірно, але він, здається, заснув. Останні три дні видалися суцільною шарпаниною для нервів. І вчора вночі він мучився безсонням до третьої. Тож можна вважати, що розумова втома поєдналася з фізичною. І щойно його мозок вирішив вимкнутись і... «Шутер, господи!» «Шутер сказав, що телефонуватиме!» Морт спробував зіп'ятися на ноги, але не вдалося. Упав, тихо скрикнувши. Ух, від болю і несподіванки. Боліва нога під ним підігнулася. У ній було повно шпилюк і голок, і всі вони скажено танцювали. Мабуть, він її триклято відлежав. Чому, бога ради, він не приїхав на б'юйку? Якщо Шутер дзвонив, а Морта не було вдома, і він не відповів на дзвінок, той псих міг зробити що завгодно. Морд знову скочив на ноги і цього разу вже зміг стати рівно. Та коли спробував зробити крок лівою ногою, вона відмовилася тримати його вагу, і він знову полетів обличчям уперед. Ледве не вдарився головою об борт пікапа, і раптом виявилося, що він дивиться на себе в один із колісних дисків скаута. Опухла поверхня робила його обличчя гротескною маскою з кімнати страху. Принаймні, клятий капелюх він залишив у будинку. Морт подумав, що закричав би, якби побачив його в себе на голові. Нічого не зміг би із собою вдіяти. Враз він згадав, що в скауті двоє мертвих чоловіків. Вони сиділи над ним, потроху дерев'яніли і згорів у них стирчали інструменти. Морт виповз із стіні скаута. Підняв руками ліву ногу, поклав її хрест-навхрест праву і став місити її ударами кулаків, наче людина, що хоче розм'якшити дешевий шмат м'яса. «Годі тобі!» – Заскімлив кволий голос. Останнє зерно раціональності, що лишалося в його розпорядженні – крихітний вогник психічного здоров'я в летенській чорній грозовій хмарі, що клубочилося в нього між вухами. «Годі тобі!» Він сказав, що подзвонить ближче до вечора, а зараз лише чверть по-другій. Ще повно часу, повно часу. Але що, як він дзвонив раніше? Або якщо ближче до вечора на радикальному наївному півдні починалося після другої? Гупатимеш так по нозі – почнуться корчі. Побачимо тоді, як тобі сподобається поповзом повертатися назад у часі, щоб відповісти на його дзвінок. Це подіяло. Морд зміг примусити себе зупинитися. Цього разу підвівся вже обережніше і хвилину просто простояв, старанно пильнуючи, щоб не розвернутися обличчям до скаута. Всередину він заглядати не хотів. Перш ніж спробувати піти. Морд відчув, що шпильки і голки потроху зникають. Спочатку він йшов, помітно накульгуючи, та після першої дюжини великих кроків кода почала вирівнюватися. Коли кущі, які шутер пошарпав і прим'яв томовим скаутом, уже майже лишилися позаду, Морд почув, що наближається автомобіль. Недовго думаючи, він упав на коліна і дивився, як по дорозі мчить іржавий ржавий кадилак. Він належав до нові Бесінджеру, власникові будинку на протилежному боці озера. Бесінджер – алкоголік із стажем, який майже весь свій час проводив, пропиваючи те, що лишилося від його колись чималого спадку, Часто користувався лейк-драйв, щоб зрізати кут до Бесінджер-роуд, як її називали тутешні. «Дон – єдиний, хто тут живе цілий рік», – подумав Морт. Після того, як Кадилак зник із поля Зору, Морт підвівся на ноги і решту шляху по дорозі йшов дуже швидким кроком. Тепер його навіть тішило те, що він не приїхав на Бюїко. Морт знав Кадилак Дона Бесінджера, а Бесінджер знав Мортів Бюїк. Ще було занадто рано, щоб Дон перебував у відключці, тож він міг би потім згадати, що бачив Мортову машину, якби вона стояла тут, недалеко від місця, на якому вже зовсім скоро хтось зробить екстремально страшне відкриття. А він дуже намагається прив'язати тебе до цієї справи, подумав Морт, шкутильгаючи по лейк драйв до свого будинку. Він над цим увесь час трудився. Якщо хтось учора ввечері бачив машину біля дому Тома Грінліфа, то майже напевно нею виявиться твій б'юїк, Він убив їх твоїми інструментами. Інструментів можна позбутися. Зненацька спала йому на думку. Можна викинути їх в озеро. Ну, виблюю раз чи два. Поки витягатиму, але мені здається, я зможу з цим упоратися. Зможеш? Я не знаю. Та навіть якщо зможеш... «Що ж, Шутер майже напевно передбачив таку можливість. У нього все продумано, і він знає, якщо ти спробуєш спекатися тисака і викрутки, а поліція прочеше дно, щоб їх знайти, і таки знайде, тобі ж гірше потім буде. Ти розумієш, що він зробив? Розумієш? Так, він розумів. Джон Шутер дещо йому подарував. Смоляне опудалко. Велике блискуче смоляне опудалко». Морт зацідив опудалкові в голову лівою рукою, і вона зразу ж прилипла. Тоді він ударив в старенькі смоляне опудалко в живіт правою, щоб воно його відпустило, але ж і право пристало теж. Цей шутер, яке ж то слово він найчастіше вживав, щоб описати таку самовдоволеність? Виверткий, так? Так, це воно. І весь цей час Морт усе більше прилипав до смоляного опудалка Джона Шутера. А що тепер? Ну, він брехав різним людям, і якщо це з'ясується, то буде погано. А за чверть милі позаду нього в одного чоловіка на голові був тесак замість капелюха. І на ручці тесака було написано Мортове прізвище, і це, якщо випливе, буде ще гірше. Морд уявив, як у порожньому будинку розривається телефон, і змусив себе побігти підтюбцем. Розділ 14. Шутер не дзвонив. Хвилини тяглися, мов, ірисова цукерка, а шутер усе не дзвонив. Морд тривожно міряв кроками будинок, куйовдячи собі волосся і смикаючи його. Мабуть, так само наркоман чекає на дилера, подумалося йому. Двічі він вирішував, що не треба чекати, і підходив до телефону, щоб подзвонити в поліцію. Не старому Дейвові Ньюсаму і навіть не шерифові округу, а в поліцію штату. Морд дотримуватиметься давньої в'єтнамської аксіоми. Обиває їх усіх, а Господь посортує. А чом би і ні? У нього добра репутація, врешті-решт. Він шанований член двох мейнських громад, а Джон Шутер... А хто такий, власне, Джон Шутер? У думках зродилося слово «фантом». Слова «облудний вогник» зринули також. Але зупинило його не це. Зупинила його жахлива певність, що шутер намагатиметься додзвонитися, поки сам Морт займатиме лінію. Що шутер почує сигнал зайнято повісить трубку, і більше ніколи Морт не одержить від нього жодних звісток. За чверть четверте почало дощити. Дощ падав рівний, спокійний, холодний і тихий, зітханням проливаючись із білого неба, барабанячи по даху і твердому листі дерев довкола будинку. За десять четверта телефон ожив. Морд підскочив до нього. Дзвонила Емі. Вона хотіла поговорити про пожежу. Емі хотіла поговорити про те, яка вона нещасна. І не тільки вона, а вони обоє. Емі хотіла розказати йому, що Фред Еванс, слідчий страхової компанії, досі перебуває в Деррі, досі куперсається на місці, досі розпитує про все. Від нещодавнього огляду електропроводки до того, то мав ключі від винного погреба. І тет каже, що мотиви в нього підозрілі. Емі хотіла, щоб Морт разом із нею подумав, чи все було б зовсім інакше, якби вони мали дітей. На все це Морт відповідав якомога люб'язніше, але поки з нею розмовляв, його не полишало відчуття, що час, прайм-тайм дня, ближче до вечора збігає. Він ледь небожеволів від хвилювання через те, що шутер подзвонить, почує зайнято і вчинить якесь нове звірство. Врешті-решт Морт сказав єдине, що могло її змусити покласти трубку. Якщо він найближчим часом не дійде до туалету, буде аварія. — Це через випивку? — стурбовано спитала вона. — Ти пив? — Скоріше через сніданок, слухає Мієм. — У Бові? — Так. Він щосили старався зробити так, щоб голос звучав здавлено від болю і зусиль. Та, правда кажучи, він і почувався здавленим. Комедія була ще та, якщо подумати. Емі, правда, я... Господи, морте, та в неї найбрудніший гриль у всьому місті. Іди, я пізніше передзвоню, у трубці стало глухо. Він поклав її на важіль і кілька секунд постояв поряд. І тут на його превеликий подив і переляк, Вигадана скарга стала реальністю. Кішки скрутило в болісний вузол. Він помчав у туалет, на бігу розщибаючи пасок. Устигнути було важко, але йому це вдалося. Він сидів на унітазі у густих випарах власних відходів життєдіяльності, зі спущеними додолу штаньми, переводячи дух, коли знову задзеленчав телефон. Морд пружиною злетів догори, немов чортики з табакерки, хвацько хряснувшись коліном об умивальний столик і побіг, однією рукою притримуючи штани і дрібочучи, як дівчина в довгій тісній спідниці. Із середини його проймало ганебне відчуття власної нещасності. «Я не встиг підтертися!» Він здогадувався, що таке траплялося з усіма, але йому раптом стало зрозуміло, що досі він іще не читав про це в книжці, уж однісінький за весь час. «О, життя – це справжня комедія!» Цього разу дзвонив такий шутер. «А я тебе бачив, – сказав він, спокійним і безтурботним, як завжди, голосом. Там, де я їх залишив, з тобою наче тепловий удар скоївся. а тільки ж не літо зараз!» «Чого тобі треба?» Морд притулив трубку до іншого вуха. Штани знову сповзли до щиколоток. Він їх відпустив і стояв, відчуваючи, що гумка сімейних трусів – обтягує шкіру десь між колінами і сідницею. Яка крута авторська фотографія могла б із цього вийти, подумав він. Я хотів тобі до лоба приліпити записку, мовив шутер, але передумав. Помовчавши, він додав із ледь прихованим презирством. Тебе надто легко перелякати. Чого тобі треба? Пане Рейні, я ж тобі вже казав, я хочу оповідання замість того, яке ти в мене вкрав. Хіба ти ще не готовий з цим згодитися? Так, скажи йому так. Скажи йому, що завгодно, земля пласка, Джон Кеннеді та Елвіс Преслі живі-здорові і грають зараз на Кубі дуетом на банджо. Меріл Стріп трансвестит, скажи йому будь-що. Але він не схотів. Раптом увесь гнів і фрустрація, і жах, і збентеженість вирвалися з нього протяглим виттям. «Я не крав, не крав, ти псих!» «Я можу це довести! У мене є журнал, ти у шльопок! Ти чуєш, у мене є клятий журнал!» Відповіддю йому була відсутність відповіді. На лінії було тихо і глухо. Навіть віддалене бурмотіння примарних голосів не порушувало цієї рівної темряви, схожої на ту, що підкрадалася до панорамного вікна кожної ночі, яку він проводив тут на самоті. «Шутер!» – тише. «Шутер, ти там?» Знову тише. Він від'єднався. Слухавка ковзнула Мортові від вуха на плече. Він уже збирався покласти її на важіль, коли голос шутера металевий, далекий і ледь чутний спитав. «Зараз?» Морт знову приклав слухавку до вуха. Здавалося, вона важить вісімсот фунтів. «Що?» – спитав він. «Я думав, ти вже від'єднався. Він у тебе. Цей так званий журнал у тебе зараз. Йому здалося, що вперше за весь час у голосі шутера пролунали нотки розчарування. Розчарування і невпевненості. «Ні», – відповів Морт. «Ну от», – з відчутним полегшенням вигукнув шутер. «Здається, ти нарешті готовий говорити по...» «Його привезуть Федерал Експресом», – перебив Морт. «Завтра о 10 ранку він буде на пошті». «Що буде на пошті?», – спитав шутер. Либо ніякесь старе не зрозуміли що, і не оригінал, а копія. Ні, сказав Морт. Відчуття, що він похитнув упевненість цього чоловіка, пробив його броню і вдарив так сильно, що той відчув біль, усе дущало. У голосі шутера навіть промайнув страх, і розлюченого Морта це потішило. Журнал, справжній журнал. Знову запала довга мовчанка, але цього разу Морт щільно притискав слухавку до вуха. Шутер був там. У оповідання знову стало центральною проблемою – оповідання і звинувачення в плагіаті. Проблемою було те, що шутер ставиться до нього як до розтриклятого студента, і нарешті все вказувало на те, що він засумнівався. Колись у тій самій церковно-парафіяльній школі, де Морта навчали ковтати слину, криво посміхаючись, він бачив, як один хлопець устромив шпильку в жука, що повз по його парті. Жук упіймався. Пришпилений він, звиваючись, здихав. Тоді Морта пронизував смуток і жах. Але тепер він зрозумів тепер йому хотілося лише одного те саме зробити з цим чоловіком, з цим психічно хворим чоловіком. Не може бути ніякого журналу, зрештою сказав Шутер. З цим оповіданням ні. Те оповідання моє. У його голосі Морт чув муку. Справжню муку, і його це потішило. Шпилька прохромила шутера. Він звивався і безпорадно смикав лапками. «Він буде тут завтра о десятій», – сказав Морт, «Чи одразу ж після того, як Федекс скине на пошті ташморські посилки? З радістю зустрінуся з тобою там. Зможеш сам подивитися, дивитимешся, скільки влізе бісовий ти маніяче». «Не там». Після довгої паузи озвався шутер. «У тебе вдома. Про це можеш забути. Показувати тобі номер «Елріквін» я хочу в такому місці, де можна криком покликати на допомогу, якщо ти раптом почнеш кидатися мавпячим лейном. Ти робитимеш так, як я скажу». Тепер голос у шутера звучав так, наче він уже трохи опанував себе. Але Морт відчував, що він не володіє собою навіть наполовину порівняно з тим, як було раніше. А якщо ні... Я засаджу тебе в тюрму штату Мейн за вбивство. Не сміши. Але мортові кишки знову почали зв'язуватися у тугий вузол. Я прив'язав тебе до тих двох жмурів надійніше, ніж ти думаєш, сказав шутер. А ще ти кругом брехав. Якщо я зараз просто зникну, пане Рейні, то ти і не счуєшся, як стоятимеш із зашморгом на шиї і зі змащеними жиром ступнями. Ти мене не злякаєш. «Ще як злякаю?» – майже лагідно відповів Шутер. «От тільки й ти починаєш мене трохи лякати. Я ніяк не можу тебе розкусити!» – Морт мовчав. Ото сміху було б! Дивним сповненим задуми голосом промовив Шутер. Якби ми в двох різних місцях і в різний час написали те саме оповідання. Я теж про це думав. Невже! Але відкинув цю думку. Забагато збігів. Якби просто сюжет був той самий, це одне, але однакова мова. Той самий добір слів, чорт забирай». «Ага», угу. – погодився шутер, «про це ж і я подумав Пілігриме. Це просто занадто. Випадковість ми відкидаємо. Ти те оповідання в мене вкрав, звісно. Але хай мене грім поб'є, якщо я знаю, як і коли». Ой, та годі, тобі вибухнув морту, У мене є журнал, доказ, невже ти не розумієш. Усе скінчено». «Не знаю, що то з твого боку було. Якась збочна гра чи просто галюцинація, але це кінець. У мене є журнал!» Після мовчанки, яка тривала довго, шутер сказав. «Ні, ще немає. Щиро правда. Зненацька морта охопила цілковите небажане відчуття спорідненості з цим чоловіком. «То що ми робитимемо сьогодні ввечері?» хм, «Та нічого. Ті трупи ще полежать. В одного жінка і діти до родичів поїхали». Другий жив сам. Підеш забереш журнал завтра вранці, а я до тебе навідуюся десь опівдні. Ти мене вб'єш, сказав Морт, і відчув, що не така вже ця думка і жахлива, в усякому разі цього вечора. Якщо я покажу тобі журнал, твоя мана розвіється, і ти мене вб'єш. Ні. Здавалося, шутер щиро здивувався Тебе? Ні, сер. Але ті двоє просто могли завадити нашій справі. Цього я дозволити не міг і зрозумів, що можна їх використати, аби змусити тебе зі мною взаємодіяти і відповісти за скоєне. «Ти винахідливий», – сказав Морт, – «мушу віддати тобі належне. Я вважаю тебе божевільним, але також думаю, що ти чи не найвинахідливіший ж сучий син із тих, з якими я стикався за все своє життя». «Можеш подумати от іще про що», – озвався Шутер. Якщо завтра я прийду і побачу, що тебе немає, пане Рейні, я не заспокоюся, поки не знищу всіх тих людей на світі, яких ти любиш і з якими пов'язаний. Я спалю твоє життя, як поле сухої цукрової тростини під час сильного вітру. Ти сядеш за ґрати за вбивство тих двох, але тюрма буде найменшою з твоїх бід. Ти мене зрозумів? Так, відповів Морт, я зрозумів Пілігриме. Тоді ти будеш удома. А уяви, лише уяви, що я показав тобі журнал, і на сторінці зі змістом стоїть моє ім'я, а всередині моє оповідання. Що тоді?» Настала коротка пауза, після якої Шутер відповів. «Я піду в поліцію і зізнаюся в усьому, що скоїв. Але я подбаю про себе ще задовго до суду, пане Рейні, бо якщо все отак повернеться, то вийде ніби я божевільний». «А така психічно ненормальна людина...» – почулося зітхання. «Така ненормальна людина не має ні права, ні причини жити». Ці слова вразили Морта своєю чудернацькою силою. Він завагався, подумав Морт. Уперше за весь час він справді сумнівається. Сильніше, ніж сумнівався я. Але Морт рішуче відкинув цю думку. У нього не було ні найменшої причини бути невпевненим. Уся провина лежала на шутері. Уся до останньої крихти. «А звідки мені знати, що ти не назвеш журнал фальшивкою?» – спитав Морт. Він не розраховував почути відповідь, хіба що шутер скаже, що доведеться Мортові повірити йому на слово. Але той його здивував. «Якщо він справжній, я це зрозумію», – заявив він. «А якщо підробка, ми обидва це знатимемо. Не міг же ти цілий журнал схлепати за три дні, скільки б там людей на тебе в Нью-Йорку не працювало». Настала мортова черга думати, і думав він довго придовго, але шутер чекав. Я тобі повірю, врешті-решт промовив Морт. Чому? Точно не знаю. Може, тому що мені і самому зараз не особливо є, заради чого жити, але довіряти тобі цілковито я не збираюся. Ти прийдеш сюди, станеш на під'їзній доріжці, щоб я міг тебе бачити, і покажеш, що ти не озброєний. Я вийду, тебе це задовольнить? У всіх позах. Хай нам обом допоможе Бог. Так, сер. Хай мені грець, якщо я теперки знаю, що вплутався. А це, скажу тобі, неприємно. Шутер, я тут. Я хочу, щоб ти дав мені відповідь на одне запитання. Мовчанка. Але мовчанка вичікувальна, подумав Морт. Це ти спалив в мій будинок у Дері? Ні, миттю звався Шутер. Я був тут, наглядав за тобою. І Бубликом з гіркотою в голосі промовив Морт. «Слухай», – сказав шутер, – «мій капелюх у тебе?» «Так». «Я хочу його назад і заберу так чи інакше». І в трубці стало тихо. Отак просто». Повільно і обережно Морд поклав її на важіль і пішов назад у туалет, знову притримуючи дорогою штани, щоб закінчити свої справи. Розділ п'ятнадцятий Емі передзвонила близько сьомої, і цього разу Морд зміг поговорити з нею цілком нормально. Так, не наче по ванній кімнаті на другому поверсі не пройшовся ураган. А за кущами, що росли біля стежки, яка вела до озера, не сиділо два трупи, дерев'яніючи там, поки навколо них згущувалася пітьма. Вона сказала, що після свого останнього дзвінка сама поговорила з Фредом Евансом і була переконана, що він або щось знає про пожежу або підозрює. Але не хоче їм казати. Морт намагався її заспокоїти, і йому здалося, що, бодай трохи, він у цьому досягнув успіху. Але в самого на душі було неспокійно. Якщо підпал улаштував не шутер, а Морт схильний був вірити, що з цього приводу той не збрехав. У такому разі це мав би бути звичайний збіг обставин, правильно? Правильно це чи ні, він не знав. Морте, я так за тебе переживаю, раптом сказала вона. Це вирвало його з полону думок. «За мене?» «Зі мною все добре?» «Точно? Коли я вчора тебе побачила, то подумала, що вигляд у тебе напружений. Вона ненадовго примовкла. «Власне, я подумала, що вигляд у тебе як тоді, перед тим, коли в тебе стався... Ну, ти зрозумів». «Емі, в мене не було нервового зриву». «Ні-ні-ні-ні-ні». Швидко заперечила вона. Але ти розумієш, що я маю на увазі, коли було все те жахіття з кіношниками і сімейством Дела Курт? То був один із найгіркіших епізодів у мортовому житті. Парамаунт забронювала права на книжку за 75 тисяч доларів і з правом викупу за 750 тисяч. Бісова купа грошей. І компанія вже мала от-от реалізувати своє право, коли хтось натрапив у архіві на старий сценарій, якусь сімейну команду що досить таки нагадувало сімейство Делакурт, і через це могли виникнути проблеми із законом. То був єдиний випадок за всю його кар'єру, у всякому разі до того, як почався нинішній кошмар, коли йому загрожувало можливе обвинувачення в плагіаті. Кіношники, зрештою, в останню мить відмовилися від купівлі книжки для екранізації. І Морт досі не знав, що їх зупинило. Чи то вони справді злякалися плагіату, чи то просто засумнівалися, в кінематографічному потенціалі його роману. Якщо злякалися, то він не розумів, як такі тюхтії могли взагалі знімати якісь фільми. Герб Крікмор роздобув копію сценарію сімейної команди і Морт побачив там лише поверхову подібність, Емі з ним погодилася. Уся ця Веремія сталася якраз тоді, коли він зайшов у глухий кут із романом, який відчайдушно старався написати. Паралельно з цим відбувався короткий піар-тур сімейства Делакурт. Морд тоді відчував нелюдське напруження, бо все навалилося одночасно. Але ніякого нервового зриву не було. Зі мною все гаразд, наполегливо хоч і м'яко повторив Морд. Кілька років тому він із подивом відкрив для себе одну доволі зворушливу рису характеру Емі. Якщо говорити з нею досить лагідно, вона схильна вірити майже в усе, що ти їй скажеш. Він часто думав, що якби це була риса притаманна всьому людському видові, як от вишкіряти зуби, показуючи лють чи веселощі, то всі війни на планеті закінчилися б ще кілька тисячоліть тому. Точно? Так. Подзвони мені, коли будуть новини від нашого друга страхувальника. Добре. Він помовчав. Ти зараз у Теда? Так. Як він тобі тепер? Хвильку повагавшись, вона відповіла просто «Я кохаю його». «Га?» «У мене не було інших чоловіків», – раптом сказала вона. «Я давно хотіла тобі про це сказати. Інших не було. Але, тет". він не звернув уваги на твоє прізвище і побачив мене, Морте, він побачив мене». «Тобто я тебе не бачив. Бачив, коли був тут». «Тихим і нещасним голосом», – сказала вона. «Але тебе так часто не було». Його очі широко розплющилися, і він умить приготувався до бою, праведного бою. «Що?» «Та я з часів сімейства Делакурт не їздив у тури. Та й той був короткий. Морти, я не хочу з тобою сваритися», – тихо відповіла вона. «Це етап уже в минулому. Я просто намагаюся сказати, що тебе не було поряд, навіть коли фізично ти був присутній. У тебе була своя коханка, ти розумієш, твоя робота була твоєю коханкою». У її рівному голосі він чув сльози, заховані глибоко під поверхнею. «Я ненавиділа ту суку Морте! Вона була вродливіша за мене, розумніша, веселіша. Як я могла з нею конкурувати?» Гаразд, вали все на мене!» На власний подив і переляк він сам опинився на межі того, щоб розплакатися. «Що я по-твоєму мав зробити? Сантехніком стати трясця йому? То ми жили б у злиднях, я б не мав роботи, я більше нічого не міг робити!» «Бляха, муха, невже ти не розумієш? Більше нічого не міг робити!» Морд сподівався, що сльози минулися в усякому разі поки що. Але ні, ось вони. «Хто знову потер цю чарівну лампу? Цього разу він чи вона?» «Я не звинувачую тебе. Я сама теж винна. Ти б нас ніколи не викрив. Так, як ти б це зробив. Якби я не була слабкою боягузкою, то не через Теда. Він хотів, щоб ми прийшли до тебе разом і все розповіли. Тед постійно про це просив, а я все відмахувалася. Казала, що не впевнена, казала собі, що досі кохаю тебе. Що рано чи пізно все стане так, як було, але, мабуть, так не буває. Я...» Емі задихнулася, і Морд зрозумів, що вона теж плаче. «Я ніколи не буду, яке в тебе було обличчя, коли ти відчинив двері в мотелі, я заберу це із собою в могилу». «Ну, ти добре». Хотів закричати він на неї. «Добре!» «Бо ти лише його побачила, а мені довелося з ним стояти!» «Ти знала про мою любов», – непевним голосом сказав він. «Я ніколи її від тебе не приховував. Ти від самого початку знала. Але я не знала, як міцно вона тримає тебе у своїх обіймах. Що ж, можеш порадіти?» «Здається, вона мене покинула». Еміс схлипувала. «Морте! Морте!» «Я лише хочу, щоб ти жив своїм життям і був щасливий. Невже ти не бачиш? Невже ти не можеш так жити?» Що він зараз бачив, то це картинку. Її голе плече торкається голого плеча Теда Мілнера. Бачив їхні очі широко розплющені і перелякані. І Тедове волосся розкуйовджене, як у Альфальфи, альфи Морд хотів розповісти їй про це. У всякому разі спробувати. Але облишив цю думку. «Годі вже!» Вони завдали одне одному достатньо болю. Іншим разом, можливо, вони знову зійдуться в бою. Але він шкодував, що вона промовила ті слова про нервовий зрив. Не було в нього нервового зриву. Емі, мені вже треба завершувати розмову. Так, нам обом треба. Тед поїхав показувати будинок, але він скоро повернеться. Я маю щось зготувати на вечерю. Мені шкода, що ми посварилися. Ти подзвониш, якщо я буду тобі потрібна. Я все ще переживаю. Так. Попрощавшись, він повісив трубку. Потім якусь хвильку постояв біля телефону, думаючи, що зараз уже напевно розплачеться. Але минулося. У цьому і полягав справдешній жах. Минулося. Від рівномірної зливи за вікном на нього налинуло відчуття апатії та утупіння. Морт розпалив у грубці невеличкий вогонь, підтягнув до нього крісло і спробував читати останній випуск журналу «Гарперс». Але постійно клював носом, і рвучко прокидався. Коли підборіддя опускалося, стискало трахею, і він починав хропіти. Треба було сьогодні купити сигарет, подумалося йому. Покурив би, то і спати так би не хотілося. Але цигарок він не купив, та й певності, що вони повернули б йому бадьорість, не було. Морд був не просто змучений, він знемагав від шоку. Зрештою він підійшов до канапи, зручно вмостив подушки і ліг на спину. Біля його щоки холодний дощ цяткував краплями темне скло. «Лише один раз», – подумав Морт, – «я зробив це лише один єдиний раз». І провалився сон. Снилося, що він у найбільшій на світі класній кімнаті. Стіни тяглися вперед на довгі милі. Кожна парта була столовою горою, а сірі кахлі підлоги нескінченною рівниною розляглися навколо. Годинник на стіні, велетенське холодне сонце. Двері в коридор були зачинені, але Мортон Рейні міг прочитати слова на рифленому склі. «Кімната для писання сімейної команди. Проф. Делакурт». З помилкою написали, подумав Морт, «забагато літер L». Але інший голос йому сказав, що це не так. Морт стояв у широкому рівчаку для крейди під гігантською дошкою і тягнувся вгору. У руці в нього був шмат крейди, завбільшки з бейсбольну бито. Він хотів опустити руку, бо вона немолосердно боліла, але не міг. Поки не напише на дошці те саме речення 500 разів. «Я не списуватиму в Джона Кінтнера». Напевно, Морт уже 400 разів написав це речення, але 400 – це замало, подумав він. Красти в людини її працю, тоді як праця – це все, що в неї є, неприпустимо. Тож доведеться йому писати, писати і писати, не заважаючи на голос у голові, який говорив йому – що все це лише сон, і що права рука в нього болить з інших причин. Крейда монстрячо рипіла. На обличчя осипався порох. Їдкий і чомусь знайомий, дуже знайомий. Врешті він не витримав. Рука без впала, витягнувшись уздовж боку, як мішок, наповнений шротом. Морт розвернувся в рівчачку для Крейди і побачив, що лише одна з парт велетенської класної кімнати зайнята. За нею сидів молодий чоловік, і з простим сільським обличчям. Такі обличчя ти зазвичай очікуєш побачити в глибокому задуб'ї десь поблизу сраки світу. Його світло-каштанове волосся стирчало шпичаками на голові. Руки кузена із села, що неначе в суціль складалися з кісточок, лежали згорнуті перед ним на парті. Зацікавленим поглядом вицвілих очей він роздивлявся Морта. «А я тебе знаю», – сказав Морт у вісні. «А то ж пілі гріме". Відповів Джон Кінтнер із гутнявим протяглим акцентом жителя Півдня. «Ти просто неправильно мене скомпонував. Пиши, не зупиняйся. Не п'ятсот разів, п'ять тисяч!» Морд почав розвертатися, але нога послизнулася на краю рівчака, і він повалився вперед, криком струшуючи сухе, крайдянисте повітря. А Джон Кінтнер реготав, і він прокинувся на підлозі, з головою ледве не під мандрівним кавовим столиком, міцно вчепившись руками в килим і наповнюючи будинок пронизливими вересками, що дуже нагадували завивання. Морд був у будинку на Ташморському озері, не в якійсь химерній волетенській класній кімнаті, а біля озера, і на їм листому сході благословлялося на світ. Зі мною все гаразд, це був лише сон, а зі мною все добре. Але насправді ні. То був не просто сон. Джон Кінтнер існував насправді. Як же він міг забути Джона Кінтнера? Мурт навчався в Бейтс коледжі, і основною спеціальністю в нього була літературна творчість. Згодом, коли він виступав перед аудиторіями, у яких сиділи люди, що прагнули бути письменниками, хоч і старався, коли міг, відкрутитися від цього неприємного обов'язку, то розказував їм, що обирати собі такий фах – це найгірша помилка з тих, який може скоїти людина, коли хоче заробляти собі письменництвом на хліб. «Ідіть працювати на пошту», – радив їм Морд. У Фолкнера це добре виходило. І всі сміялися. Вони любили його слухати, а він думав, що йому досить добре вдається їх розважати. Це здавалося надзвичайно важливим, бо були великі сумніви, що він чи хтось інший зможе навчити їх гарно писати. Та попри все, Морд завжди радів, коли заняття, семінар чи тренінг Завершувалися і можна було забратися геть Студенти його дратували І причиною цього, за його власним припущенням, був Джон Кінтнер Чи був Кінтнер вихідцем із Міссісіпі? Згадати Морт не міг Але сумнівався Так чи інакше він походив із якогось анклаву на далекому півдні З Алабами, Луїзіани чи з Північної Флориди Де жили робітники з бурових вишок Напевно, Морт не знав «Бейтс коледж був давно, і про Джона Кінтнера, котрий одного дня просто покинув навчання, з лише йому одному відомих причин він не згадував. Це неправда. Ти згадував про нього вчора ввечері. Ти маєш на увазі, він мені снився, швидко виправив сам себе морд, але той диявольський тихий голос не вгавав. Ні-ні-ні, раніше. Ти згадував про нього, коли говорив із шутером по телефону. Про це він думати не хотів і не збирався». Джон Кінтнер залишився в минулому. Джон Кінтнер не мав нічого спільного з тим, що відбувалося зараз. Морт підвівся і непевною ходою в молочному світанковому світлі рушив на кухню готувати собі міцну каву. Багато-багато міцної кави. От тільки диявольський голосок усе не давав йому спокою. Морт подивився на набір кухонних ножів Емі, що висіли на магніті, і подумав, що якби можна було вирізати той тихий голос, то він би миттю кинувся виконувати цю операцію. Ти думав про те, що ти похитнув упевненість цього чоловіка, що нарешті ти його похитнув. Ти думав про те, що оповідання знову стало центральною проблемою оповідання та звинувачення в плагіаті. Проблемою було те, що шутери з тобою поводиться, наче з розстриклятим малим студентом. «Як із розстреклятим малим студентом, як із... Заткнися!» – хрипко наказав Морт. «Просто заткнися, бляха-муха, і все!» Голос замов, але перестати думати про Джона Кінтнера Морт усе одно не міг. Відміряючи тремтячою рукою порцію меленої кави, він згадував свої безперервні затяті протести. Мовляв, Морт не привласнив оповідання шутера. Він ніколи нічиїх творів собі не приписував, хоча насправді... Звісно, приписував. Одного разу. Лише одного. Але то було дуже давно. Прошепотів Морт, і до цього всього немає жодного стосунку. Може і правда, але потоку думок це не зупинило. Морт навчався на третьому курсі, якраз тривав весняний семестр. На курсі з літературної творчості, який він відвідував, детально розглядали такий жанр, як оповідання. Викладав у них такий собі Річард Перкінс-молодший який написав два романи. Критики сприйняли їх дуже схвально, а от примірників продалося мало. Мурт спробував було почитати один і вирішив, що в хороших рецензій і поганого продажу лише одна причина – незрозумілість самої книжки. Але поганим викладачем той чоловік не був. У всякому разі він не давав їм нудьгувати. Курс відвідувало десь із 12 студентів. І одним із них був Джон Кінтнер, першокурсник, який проте мав спеціальний дозвіл ходити на заняття. На думку Морта, він цього заслуговував. Той висушений південним сонцем Крекер дуже круто писав. Вимогою курсу було, щоб кожен із них написав або шість коротких оповідань, або три довгі. Щотижня Перкінс вибирав ті з них, які, на його думку, викличуть найжвавіше обговорення, і роздавав їх наприкінці заняття. Наступного тижня студенти мали прийти вже підготованими – до обговорення і критики. Для таких курсів то була звична практика. І от одного тижня Перкінс роздав їм оповідання Джона Кінтнера. Воно називалося, як же воно називалося? Морт увімкнув воду, щоб наповнити кавоварку, але так і застиг, дивлячись неуважним поглядом на туман, що клубочився за панорамним вікном і слухаючи, як дзюркотить вода. З біса добре знаєш, як воно називалося. Таємне вікно, таємний сад. «Та ж ні!» – роздратовано викрикнув Морд у порожній будинок. Він розлючено і інтенсивно думав, твердо вирішивши заткнути диявольський голосок раси назавжди, і раптом назва спливла. «Миля воронячої лапи!» – переможно вигукнув він. Те оповідання звалося «Миля воронячої лапи», і ніяким боком воно ні з чим не було пов'язане. Та тільки то була не зовсім правда і йому не потрібен був тихий голосок, що причаївся в надрах його зболеної голови, який би на це вказував. Перед тим, як зникнути невідомо куди, якби його запитали, Морд би сказав «у В'єтнамі», бо саме там більшість із них зникала безвісти наприкінці 60-х, принаймні молоді чоловіки. Кінтнер здав три чи чотири оповідання. «Миля воронячої лапи» було не найкращим із його творінь, але чудовим попри це. З усіх студентів на курсі Річарда Перкінса-молодшого, Кінтнер, вочевидь, найкраще володів письменницькою майстерністю. Викладач ставився до хлопця майже як до рівного собі і мав на це повне право, бо, за нескромною оцінкою Морта Рейні, Кінтнер писав набагато краще за Річарда Перкінса-молодшого. Але якщо вже на те пішло, Морт і себе вважав кращим за нього письменником. Та чи писав він краще за Кінтнера? – заперечно промовив він собі під носа, вмикаючи кавоварку. Я був на другому місці. Так. Морд був на другому місці, і йому це страшенно не подобалося. Він знав, що більшість студентів, які записувалися на курси письменницької майстерності, просто марнували час, піддавалися своїм примхам, перш ніж облишити дитячі мрії та перейти до вивчення того, що стане їхньою роботою в реальному житті. Уся письменницька майстерність, яка їм потім знадобиться, буде зводитися до статей в общинному календарі місцевої газети чи створення реклами посудомийного засобу «Ясносиній бриз». Морт упевнено йшов на заняття до Перкінса, розраховуючи на те, що буде найкращим, бо інакше ніколи не було. І саме тому Джон Кінтнер став для нього дуже неприємним сюрпризом. Морт пригадував, що якось раз намагався з тим хлопцем поговорити, але виявилося, що Кінтнер, який у класі відповідав лише тоді, коли його запитували, розмовляв зовсім безладно. Коли йому доводилося говорити, він мимрив і затинався, наче син якогось нужденного гречкосія, чия освіта закінчилася в четвертому класі. Вочевидь, його голос міг нормально звучати лише на письмі. І ти його вкрав. «Заткнися!» – процідив він. Просто заткнися. Ти був на другому після нього місці, і тебе це дико бісило. Ти зрадів, коли він зник, бо ти знову міг бути першим. Як і раніше, як і завжди. Так, правда. А через рік, уже готуючись до випуску, Морт прибирав у комірчині вбогого помешкання, яке орендував разом із двома іншими студентами, і надибав стос роздруківок із письменницького курсу Перкінса. У пачці було лише одне оповідання Кінтнера – «Миля воронячої лапи». Він згадав, як сидів тоді на пошарпаному, просмердженому пивом килимі у своїй кімнаті і читав оповідання, і в душі здіймалася хвиля давно забутих заздрощів. Інші роздруки він викинув, але цей забрав із собою, хоча причини для цього йому не дуже хотілося уточнювати. На другому курсі Морд надіслав оповідання в літературний «Щоквартальник Аспен Квотерлі», його прислали назад із припискою. Мовляв, тим, хто читав, воно сподобалося, хоча кінцівка здалася доволі інфантильною. У тій записці, яка була на мортову думку зверхньою, але водночас страшенно захопливою, йому радили надсилати інший матеріал. За наступні два роки він відправив ще чотири оповідання. Жодного не надрукували, але кожен аркуш відмови супроводжувала персональна записка від редактора. Морд пережив усі прояви агонії письменника, якого не хочуть публікувати, коли оптимізм змінюється глибокою зневірою. Бували в нього дні, коли він вірив, що підкорити вершину Аспен Квотерлі – це тепер лише питання часу. А іноді він був твердо переконаний, що вся редакція, усі як один занудні, тонкошиї окулярники, просто грається з ним, дражнить його так, як хтось може дрочити голодного пса, тримаючи в нього над головою шмат м'яса і відсмикуючи, коли той підстрибує. Іноді він уявляв, як один із редакторів тримає якийсь його рукопис, щойно витягнутий із цупкого конверта і кричить, «О, гляньте, знову пописульки того мудила з Мейно! То цього разу хоче написати йому цидулку!» І всі душаться від сміху, а може навіть качаються по підлозі, критій постерами з Джоан Баес та Мобі Грейп у Філморі. Але переважно Морт не піддавався цій сумній параної. Він розумів, що пише добре і що публікація – це лише питання часу. І того літа, працюючи офіціантом у ресторані «Рокленд», він згадав про оповідання Джона Кінтнера. Десь воно ще мало валятися на дні багажника. Зненацька йому сяйнула Морт поміняє назву і відправить милю воронячої лапи в Аспенк-Вотерлі під своїм ім'ям. Згадав, як іще подумав тоді, що таким чином пожартує над ними, хоча в чому мав полягати жарт, тепер, озираючись назад, зрозуміти не міг. Проте він пам'ятав, що зовсім не збирався публікувати те оповідання під своїм іменем, або якщо десь глибше такий намір у нього і був, то він його не усвідомлював. У разі малоймовірної згоди редакції на публікацію він би відмовився, пославшись на те, що хоче ще трохи над тим оповіданням попрацювати. А якби йому відмовили, то він би, принаймні, позловтішався думкою, що Джон Кінтнер теж не дотягував до Аспенк-Вотерлі. Тож Мурт надіслав оповідання. І його прийняли. І він дозволив його прийняти. І йому надіслали чек на 25 доларів. Гонорар, так його назвали, в супровідному листі. А потім оповідання надрукували. І Мортон Рейні, якого охопило запізніли почуття провини через те, що він накоїв, перевів чеку-готівку і одного дня запхав купюри в скриньку для бідних у церкві Святої Катерини в Огасті. Але відчував він не лише провину. Ма ні. Морт сидів за кухонним столом, сперши голову на руки і чекав, коли націдиться кава. Голова в нього розколювалася. Він не хотів думати про Джона Кінтнера і оповідання Джона Кінтнера. Те, що він зробив із милою воронячої лапи, було одним із найганебніших учинків у його житті. Тож, чи дивно, що стільки років це ховалося в глибинах підсвідомості і тільки зараз випливло. Йому було дуже шкода, що він не може поховати цей випадок знову. Врешті цей день повинен був стати дуже важливим, чи не найважливішим у його житті, а може навіть останнім у його житті. Він має зараз думати про похід на пошту. Він має думати про конфронтацію з шутером, але його розум ніяк не хоче облишити ту сумну подію з часів сивої давнини. Коли Морт побачив той журнал, справжній журнал, із його прізвищем над оповіданням Джона Кінтнера, то відчуття було таке, наче він щойно прокинувся після того, як ходив у вісні під час цієї несвідомої прогулянки скоїв щось жахливе та непоправне. Як він міг допустити, щоб усе так далеко зайшло? Це ж мав бути жарт заради всього святого, аби просто погигикати трішки. Але він усе-таки це допустив. Оповідання надрукували, і на світі було щонайменше дванадцятеро людей, які знали, що його написав не він, насамперед сам Кінтнер. І якби хтось із них випадково натрапив на те число Аспенк-Вотерлі, сам Морт, звичайно, нікому не казав. Просто чекав, холонучи від страху. Наприкінці того літа... Та на початку осені він дуже мало їв і спав, дуже схуд, і під очима намалювалися широкими масками темні кола. Серце Ходором ходило в грудях щоразу, коли дзеленчав телефон. Якщо дзвонили йому, він підходив до апарата на штивних ногах, відчуваючи на лобі краплини холодного поту. Переконаний, що це Кінтнер, і перші слова, які зірвуться з губ Кінтнера, звучатимуть так. «Ти вкрав моє оповідання!» «Із цим треба щось робити, а почну, але я всім розказувати, який ти злодюга». А найнаймовірніше було те, що він прекрасно все розумів. Знав, якими можуть бути наслідки такого діяння для молодого чоловіка, що сподівався зробити кар'єру письменника. То було те саме, що грати у рулетку базукою. Та все ж таки, все ж. Але осінь минула без подій, і він помалу почав заспокоюватися. На зміну тому числу Аспен Квотерлі прийшло нове. Те число більше не лежало на столах у залах періодики бібліотек по всій країні. Його відправили в книгосховище чи перенесли на мікроплівко. Проблеми воно ще могло спричинити. Морт безрадісно припускав, що з цією загрозою йому тепер доведеться жити все життя. Проте чого очі не бачать, того і серцю не жаль. А в листопаді того року надійшов лист із Аспенк-Вотерлі. Морт тримав його в руках, роздивлявся своє ім'я на конверті і раптом затремтів усім тілом. Очі наповнилися якоюсь рідиною, занадто гарячою та їдкою, щоб бути слізьми. І конверт спершу подвоївся, а потім потроївся. «Викрили. Мене викрили. Хочуть, щоб я відповів на листа, який вони отримали від Кінтнера чи Перкінца», чи когось із інших студентів того курсу мене викрили». Цілком спокійно і раціонально Морд зважив можливість скоїти самогубство. У його матері було оснодійне в пігулках. Він міг його випити. Від усвідомлення, що є метод владнати проблему, Мордові трохи відлягло від серця. Він розірвав конверт і витяг звідти аркуш паперу. Складений. Якусь мить, що тяглася нескінченно довго, він тримав його в руці і роздумував, чи не краще буде спалити, не читаючи. Морт не був до кінця певен, що витримає, побачивши пряме звинувачення. Йому здавалося, що воно може довести його до божевілля. «Ну чого ти, чорт, забирай, наважуйся вже! Бо дай на наслідки скоєного ти подивитися можеш. Не можеш гідно їх витримати, то хоч подивися заради Бога!» Він розгорнув аркуш. «Шановний Морт Рейні!» Наші читачі дуже схвально відгукуються про ваше оповідання «Вороняче око». Прошу вибачення за те, що цього листа ви отримали не одразу, але, правду кажучи, це ми сподівалися одержати від вас звістку. Протягом цих років ви незмінно надсилали нам твори, тож ваше мовчання тепер, коли ви нарешті досягли успіху і надрукувалися, трохи бентежить. Якщо вам не сподобалося те, як опублікували ваше оповідання – Шрифт, дизайн, розташування, ми сподіваємося почути ваш відгук. А тим часом, як щодо іншої оповідки. З повагою, Чарльз Палмер, молодший редактор. Того листа Морт перечитав двічі, а потім вибухнув реготом, хрипким і гучним на весь будинок, що, на щастя, стояв порожній. Він чув про сміх, від якого надривають живіт, і, безперечно, то був він, якраз такий сміх. Морт відчував, якщо зараз не припинити сміятися, то його живіт справді лусне, і кишки розсиплються по підлозі. Він ладен був накласти на себе руки, наковтавшись матеряних снодійних пігулок, а вони цікавляться, чи не засмутив його шрифт, яким надрукували оповідання. Він думав, що його кар'єра скінчилася, ще навіть як слід не розпочавшись, а вони хочуть іще, ще. Морт сміявся, хоча це більше нагадувало завивання. Поки надривний сміх не переріз в істеричні сльози. Тоді сів на диван, перечитав листа від Чарльза Палмера і плакав, поки знову не захотілося сміятися. Врешті пішов у свою кімнату, ліг підмостивши ззаду подушки саме так, як він любив і заснув. Йому це зійшло з рук. Саме такою була розв'язка. Йому зійшло з рук, він більше ніколи не робив нічого навіть віддалено подібного. І все це відбувалося приблизно з тисячі років тому. І чому саме зараз до нього повернувся цей привид із минулого? Морд не знав, але мав намір не думати про це. До того ж зараз, сказав він порожній кімнаті, і енергійно покрокував до кавоварки, намагаючись не звертати уваги на біль у голові. «Ти знаєш, чому думаєш про це зараз?» «Замовкни!» – недбало світським тоном проказав Морд. Але руки, коли він брав сайлекс, тремтіли. Не все можна приховувати вічно. Морти, ти, ймовірно, хворий. Заткнись, я тебе попереджаю. тим самим світським тоном сказав він. А може, й дуже хворий. Власне, це схоже на нервовий зр. «Заткнися!» – заволав морт із усією силою, на яку був тільки здатен, пожбурив скляний кавник. Той пролетів над стільницею через усю кімнату, перевертаючись у повітрі. Кряснув об панорамне вікно, розбився на дрібні скалки і мертвим дощем посипався на підлогу. Від підлоги до стелі по шипці відразу зазміїлася довга срібляста тріщина. Починалася вона в тому місці, де вдарився кавник. морт почувався, мов людина, у якої така сама тріщина проходить просто посередині мозку. Але голос замовк. Незворушно пройшовши в спальню, він узяв будильник і повернувся до вітальні. Дорогою поставив будильник на 10.30. О 10.30 він піде на пошту, забере свій пакунок, доправлений Федерал-Експресом, і статечно візьметься до діла, щоб залишити нарешті цей кошмар позаду. Але доти він спатиме. Спатиме на канапі, там, де йому завжди спалося найкраще. Ніякого нервового зриву в мене зараз немає. Прошепотів він до тихого голосу. Але тихий голос більше не сперечався. Морт подумав, що він, ймовірно, відлякав тихий голос. Він дуже на це сподівався, бо тихий голос однозначно лякав його. Очима він відшукав сріблясту тріщину на шипці і провів по ній самозаглибленим поглядом. Морт думав скористатися покоївченим ключем. У кімнаті було темно, його очам знадобилося кілька хвилин, щоб призвичайтися до сутіні. Їхні голі плечі, перелякані очі. Він кричав, не міг згадати, що, і так ніколи і не наважився спитати в Емі. Але то мусило бути щось біса страшне, судячи з виразу їхніх очей. Якщо я колись і міг пережити нервовий зрив, подумав він, роздивляючись блискавкову беззмістовність тріщини. То хіба що тоді? Чорт! Цей лист від Аспен Квотерлі... І близько не нагадував той день, коли ти відчинив двері мотельного номера і побачив свою дружину з іншим, слизьким агентом із продажу нерухомості, який приїхав із якогось задристаного містечка в Теннессі. Морт заплющив очі, а розплющив їх знову тому, що гучно заволав інший голос. Цей уже належав будильнику. Туман розсіявся, вийшло сонце і настала пора вирушати на пошту. Розділ 16. Дорогою туди його зненацька охопила впевненість, що фургон Федерал Експрес уже приїжджав і поїхав, і Джулія, стоячи біля віконця з безпорадним і дурнуватим виглядом, похитає головою і скаже, що для нього нічого немає, вибачте. А його доказ? Розвіється, мов, дим. Відчуття було іраціональне. Як людина обережна, герб ніколи не обіцяв того, чого не міг виконати. Але Мортові ніяк не вдавалося його позбутися. Він ледве не штурханами випхав себе з машини, і доріжка від дверей поштового відділення до віконця, за яким, сортуючи пошту, стояла Джуліет Стокер, здалася йому довжелезною, наче тяглася тисячу миль. Наблизившись, він хотів заговорити, але не зміг витиснути з себе ні слова. Губи ворушилися, проте в горлі було занадто сухо, щоб із нього вийшли якісь звуки. Джуліет звела на нього очі і відступила крок назад. Вигляд у неї був стривожений, хоч і не такий стривожений, як тоді в Емі з Тедом, коли він відчинив двері номера в мотелі і націлив на них револьвер. «Пане Рейні, що з вами?» Морд прокашлявся. «Пробачте, Джуліет, у мене раптом горло стиснулося чомусь. Ви дуже блідий. У її голосі він почув нотки, що з'являлися в багатьох жителів Ташмора, коли вони розмовляли з ним». То була певна гордість, але з присмаком роздратування і поблажливості, ніби він був Вундеркіндом, який потребував особливого догляду і годування. Учора ввечері щось не те з'їв, здається, пояснив він. Федерал Експрес щонебудь для мене привіз? Ні, нічого не було. У відчій морт схопився знизу за стійку, і секунду дві здавалося, що він знепритомніє, хоча майже відразу зрозумів, що вона сказала не це. Вибачте що? Вона вже відвернулася його погляду відкрилася прухка сільська дубця, поки її хазяйка коприсалася в кількох пакунках, що лежали на підлозі. Я кажу, щось одне там було, відповіла вона і, розвернувшись, штовхнула пакунок до нього по стійці. Морт побачив зворотну адресу ЕКММ у Пенсильванії і тілом пройшла хвиля по легкості, неначе прохолодна вода полилася в пересохле горло. «Дякую». «Прошу?» «Знаєте, начальство б сказилося, якби знало, що ми роздаємо пошту, яку нам привозить той кур'єр із Федерал Експресу». «Ну, я особисто вам за це дуже вдячний», – сказав Морд. Тепер, коли журнал нарешті був у нього, він відчув потребу чимшвидше швидше вертатися, їхати вже додому. Потребу таку сильну і нездоланну, наче вона була первісним покликом. Причини він не розумів. До полудня лишалася ще година з чвертю, але потреба кликала. Виснажений і спантеличений, він уже і справді думав, чи не дати Джульєт Чайові, щоб вона мовчала. А це неодмінно змусило б її душу, Янкі до самих кісток обурено запротестувати. «Ви ж не розкажете їм, правда?» – грайливо спитала вона. «Та ні за що. Він навіть спромігся вичавити із себе посмішку. Це добре, – сміхнулася Джульєт Стокер, бо я бачила, що ви зробили». Він різко зупинився біля дверей. «Що, вибачте?» «Кажу, бо якби ви сказали, мене би прибили!» Вона уважно подивилася на його обличчя. «Пане Рейні, ідіть краще додому, лягайте відпочивати, надто вже у вас кепський вигляд!» Джуліє, у мене таке враження, що я три дні пролежав, тобто весь той час, поки різні речі не трощив!» «Що ж, сказав він, ідея непогана, Мене досі хитає. А зараз вірус ходить, ви його могли підчепити!» Тут на пошту зайшли дві жінки з Кемп-Вігмор, ті, яких усі в містечку підозрювали в тому, що вони лесбійки, хоч і потаємні. І Морт скористався нагодою вшитися. Він сидів у б'юйку із синім пакунком на колінах і думав про те, що йому не подобається, як усі говорять про його хворобливий вигляд, а ще більше не подобається, як і колінця викидає його мозок. Це неважливо, скоро все скінчиться. Він уже почав розривати конверт. Але з пошти вийшли ті жінки з кемп Вігмор і подивилися на нього. Вони посхиляли голови одна до одної, одна жінка всміхнулася, друга дзвінко засміялася. І Морт раптом вирішив, що почекає, і подивиться журнал уже вдома. Морт припаркував Б'юїк на звичному місці. За рогом будинку вимкнув запалювання. І м'яка сіра запона затягла поле зору. А коли вона спала з очей, він відчув щось дивне і переляк. Невже з ним і справді щось не так, якась тілесна хвороба? Ні, просто забагато всього навалилося, вирішив Морт. Раптом він щось почув. Чи то йому так здалося, і рвучко озирнувся. Позаду нічого не було. Приборкай свої нерви, наказав Морт собі, здригнувшись. Це все, що тобі слід зробити. Просто заспокоїти свої довбані нерви. А потім він подумав. У мене і справді був револьвер того дня, але він був незаряджений, я сам їм потім про це сказав. Емі повірила, про Мілнера не знаю, але Емі повірила, і... Невже, Морте, він справді був незаряджений. І знову йому згадалася тріщина на панорамному вікні, абсурдна срібляста блискавка, що зигзагом бігла посередині шибки. «Отак усе і відбувається», – подумав він, «так усе відбувається в людському житті». А потім Морт знову глянув на пакунок від «Федерал Експрес». Ось про що йому слід думати, не про Емі і пана Теда Сраколиза, із села Шутер-Зноб, штат Теннесі, а про це. Клапан уже був наполовину відкритий, через таке поширене нині недбальство. Потягнувши його догори, Морт витрусив собі на коліна журнал. Назва ясно червоними літерами на обкладинці «Елрі Квінс Містері Мегазін». Під нею значно меншим шрифтом червень 1980-го, а ще нижче імена та прізвища кількох письменників, чиї твори було надруковано в цьому числі. Едвард Д. Гог, Рут Ренделл, Ед МакБейн, Патриція Гайсміт, Лоуренс Блок. Його прізвища на обкладинці не було. Ну, звісно, у ті часи його мало хто знав як письменника, а вже як автора детективів і поготів. Сезон сівби був єдиним таким твором. Його прізвище нічого б не сказало постійним читачам, тому редактори вирішили не виносити його на обкладинку. а Він розгорнув журнал. Сторінки зі змістом не було. Сторінку зі змістом хтось вирізав. Морт гарячково прогортав журнал, один раз його впустивши та зі здавленим викриком підхопивши. З першого разу він вирізаного місця не знайшов, але вже вдруге... Шукаючи своє оповідання, зрозумів, що сторінок із 83 по 97 немає. «Ти його вирізав!» – заволав він. Кричав так гучно, що очі повилазили з орбіт. Забарабанив кулаками по керму Бюйка, знову і знову і знову опускаючи на нього кулаки. Лаксон гудів і розривався. «Ти його вирізав, сучий ти син!» «Як ти це зробив? Ти його вирізав! Вирізав! Вирізав!» На півдорозі до будинку невблаганний тихий голосок поцікавився. Як би шутерові це вдалося? Конверт прибув Федерал-Експресом із Пенсильванії. Його віддали Джульєт тож як? Як? Заради всього святого? Мурт зупинився. «Добре», – сказала тоді Джульєт. – «добре, бо я бачила, що ви зробили». «Так, це воно. Це все пояснює. У цьому замішана Джуліет, от тільки. От тільки Джульєт жила в Ташморі цілу вічність». От тільки сказала вона зовсім не те, то була просто гра його уяви. Маленький параноїдальний метеоризм мозку. Але якось він це робить, сказав Морд і пішов у будинок. А опинившись за дверима, пожбурив журнал, вклавши в цей рух усю свою силу. Той пурхнув ніби сполоханий птах, шурхочучи сторінками, і з вилязком приземлився на підлогу. О, так! Можеш, бляха-муха, не сумніватися, хріна два, тут засумніваєшся, він це робить. Але я не мушу сидіти й чекати, коли він прийде. І тут морт побачив капелюх шутера. Капелюх лежав на підлозі перед дверима, що вели в його кабінет. На мить морт застиг непорушно, слухаючи, як бухкає у грудях серце, а потім, підкреслено мультяшними кроками, скрадаючись навшпиньки, пішов до камінної грубки. З набору інструментів він витяг кочергу і здригнувся, коли її кінчик тихо брязнув об лопатку для попелу. З кочергою в руках Морт обережно рушив до зачинених дверей, тримаючи кочергу так само, як тоді, коли вдерся до ванної. Дорогою довелося обійти кинутий журнал. Наблизившись до дверей, він став перед ними. «Шутер!» – відповіді не було. «Шутер, краще виходь із власної волі, бо якщо я зайду і доберуся до тебе, ти більше ніколи і нікуди з власної волі не ходитимеш». Відповіді не було. Морт іще кілька секунд постояв, накручуючи себе але зовсім не впевнений, що йому стане духу зайти. А потім повернув ручку. Вдарив у двері плечем і влетів із криком у кабінет, розмахуючи кочергою. Але в кабінеті було порожнє. Однак шутер усе-таки тут побував. Так. Дисплей мортового комп'ютера лежав на підлозі, вирячившись розтрощеним скляним оком екрана. Шутер його знищив. На столі, де був раніше дисплей, Тепер стояла стара друкарська машинка «Роял». Сталеві поверхні цього динозавра потьмяніли від часу і вкрилися пилом. На клавіатурі лежав рукопис. Рукопис шутера. Той, який він мільйон років тому залишив під каменем на Таємне вікно – таємний сад. Морт упустив кочергу на підлогу. Немов загіпнотизований, він рушив до друкарської машинки і підняв рукопис. Повільно прогортав сторінки, і помалу стало зрозуміло, чому пані Гевін після побіжного перегляду твердо вирішила, що це його твір. Настільки твердо, що врятувала його зі смітника. Може, свідомо, вона й не розуміла, однак її око вгледіло нерівномірний шрифт. Та чом би і ні? Вона руками бачила рукописи, що мали такий самий вигляд, як таємне вікно таємний сад. Комп'ютер «Ванг» Для опрацювання текстів і лазерний принтер System 5» з'явилися порівняно недавно, а більшу частину своєї кар'єри він побудував, друкуючи на цьому старенькому роялі. З роками машинка майже геть зносилася, і тепер, коли на ній друкували, літери виходили кривими, як зуби якогось старих гана. Сумне видовище. Але, звісно, весь цей час вона була тут. Стояла в надрах кабінетної комірчини, захована за купою старих коректур і рукописів. Тим, що редактори називали чернетками. Напевно, шутер її викрав, надрукував на ній свій рукопис, а потім крадькома заніс і поставив на стіл, поки Морт був на пошті. А вже ж! Це логічно, чи не так? Ні, Морте, нічого логічного в цьому немає. А хочеш зробити щось по-справжньому логічне? Зателефоную поліцію. Оце буде логічний вчинок. Зателефонуй у поліцію і скажи, щоб приїхали сюди і забрали тебе. Скажи, хай поквапляться, поки ти не накоїв іще більше лиха. Хай поквапляться, інакше ти ще когось уб'єш. І коли правда кривою сріблястою блискавкою вдарила Морта по голові, він із гучним диким криком упустив сторінки, і вони поволі розлетілися по підлозі довкола. Не було жодного Джона Шутера. Його ніколи не існувало. Ні сказав Морд. Він знову міряв широкими кроками велику вітальню. Головний біль то напливав, то відпливав хвилями. Ні, я з цим не погоджуюся. Не погоджуюся в жодному разі. Але погодиться він чи ні, особливого значення немало. Усі шматки пазла були на місці, і коли Морд побачив стару машинку Royal, вони почали збиратися докупи. Зараз, через чверть години після тієї миті, вони все ще збиралися в один образ, і здавалося, він не має жодної влади над тим, щоб вольовим зусиллям їх роз'єднати. Йому все найшла з думки одна картинка. Хлопець на автозаправці у Меканік Фоллс скрибачкою протирає йому лобове скло, видовище якого він сподівався більше ніколи в житті не побачити. Згодом він вирішив, що хлопець хотів трохи прислужитися йому, бо впізнав Морта, бо любить його книжки. Може, так воно й було, але лобове скло таки забруднилося і потребувало миття. Літо вже скінчилося, але якщо їхати швидко і далеко путівцями, на скло налипає чимало всякого бруду. А він уже, напевно, їхав путівцями. За рекордний час дістався до Деррі і повернувся назад, зупинившись лише один раз, щоб спалити свій будинок. Навіть заправитися дорогою назад не зупинявся. Зрештою, у нього ще були важливі справи. Навідатися в кілька місць, убити кота, чи не так? Заклопотаний, такий заклопотаний. Зупинившись на середині кімнати, морт вихором розвернувся, щоб подивитися на панорамне вікно. Якщо я все це скоїв, то чому не пам'ятаю? запитав він у сріблястої тріщини на склі. Чому навіть зараз не можу згадати? Цього він не знав. Зате точно знав, звідки походить те ім'я і прізвище, правда ж? Ім'я від чоловіка з півдня, чиє оповідання він украв у коледжі, прізвище – від чоловіка, який украв у нього дружину. Це дуже нагадувало фантасмагорійний літературний жарт, зрозумілий лише посвяченим. Морте. Вона каже, що кохає його. Каже, що тепер вона його кохає. До сраки. Чоловік, який спить із чужою дружиною – злодій, а ця жінка – його спільниця. Він виклично глянув на тріщину. Тріщина нічого не відповіла. Три роки тому Морт опублікував роман під назвою «Сімейство Делакурт». Зворотна адреса на оповіданні шутера була «Делакурт, штат Місісіпі». У ньому. Раптом він рвонув до енциклопедії, що стояла в кабінеті, і у своєму поспіху послизнувся та ледве не впав на сторінках, безладно розкиданих по підлозі. Витяг Том на букву «М» і знайшов нарешті статтю про Місісіпі. Тримтячим пальцем провів по списку містечок, той займав цілу сторінку, без надії сподіваючись, але марно. У штаті Місісіпі не було міста, яке б називалося Делакурт Курт чи Делакурт. Курт. Він хотів було пошукати Перкінсбург, містечко, у якому, за словами шутера, той купив пейпербек, монету кидає кожний, перед тим, як сісти в автобус Грейгаунд, та потім просто згорнув енциклопедію. «Навіщо ця морока? У Місісіпі міг бути Перкінсбург, але це б нічого не означало». Романіста, який читав у них той курс, на якому Морт познайомився з Джоном Кінтнером, звали Річардом Перкінсом-молодшим. Ось звідки походила та назва. «Так, але я нічого не пам'ятаю, тож ж як?» «Ох, Морте!» – скорботно промовив тихий голосок. «Ти дуже хворий, ти дуже хвора людина». «Я з цим не згоден», – повторив він, нажаханий тремкою слабкістю свого голосу. Але який у нього був вибір? Адже Морти сам думав, що все це нагадує ходіння у вісні, коли він несвідомо скоює непоправне. «Ти вбив двох людей», – прошепотів голосок. «Ти вбив Тома, бо він знав, що того дня ти був сам. І вбив Грега, щоб він ні про що не довідався. Якби ти просто вбив Тома, Грег звернувся б у поліцію». А ти цього не хотів. Не міг цього допустити. Поки не закінчиться вся ця жахлива історія, яку ти розказував. Учора, коли ти прокинувся, в тебе все тіло боліло. Ти не міг поворухнути кінцівками, відчував біль. Але ж не лише від того, що ти зірвав і завіз двері ванної і розтрощив душову, чи не так? Ти набагато більше накоїв. Тобі довелося розправитися з Томом та Грегом. І щодо пересування автомобілів ти мав рацію. Але це ти пробіг усю дорогу до будинку Тома, щоб забрати Бьюїк, і ти ж розмовляв по телефону із Сонні Троцом, прикидаючись Томом. Людина, яка щойно приїхала з Місісіпі, не могла знати, що Сонні глухуватий, а ти знав. Це ти вбив їх Морте, ти вбив цих людей. Я не погоджуюся з тим, що це я. Пронизливо завищав він. Це все його задумце. «Я не його маленька гра, його маленька гра розуму, і я не погоджуюсь!» «Припини!» – прошепотів голосок у голові. І Морт послухався. Якийсь час оглушлива тиша панувала в обох світах. У тому, що існував у його голові, та в тому, що був за її межами. А після перерви голосок тихо спитав. «Навіщо ти це зробив, Морте?» «Увесь цей ретельно спланований епізод з убивствами!» Шутер наполягав, що йому потрібне оповідання. Але не існує ніякого шутера. Що тобі потрібно, Морте? Навіщо ти створив Джона Шутера? З надвору долинув гуркіт машини, що котила під'їзною доріжкою. Позирнувши на годинник, Морт побачив, що стрілки вказують рівно на полудень. і спалах тріумфу та полегкості, наче язики полум'я, що шугають у димохід, промчав його тілом. Те, що в нього був журнал, який більше не міг зійти за доказ, не мало жодної ваги. Те, що Шутер може його вбити, теж нічого не означало. Він зможе померти щасливим, просто знаючи, що Джон Шутер існує, і що він сам не винен у тих жахітях, про які щойно міркував. Він приїхав, радісно завищав морд, і побіг із кабінету геть. Він несамовито розмахував руками і навіть зробив невеличкі антраша, коли вибігав із-за рогу в коридор. Зупинившись, Морт визирнув на під'їзну доріжку повз похилий дах сміттєбака, до якого було раніше прибите тільце бублика, і руки повільно опустилися. У мозок прокрався темний жах. Ні, не прокрався. Жах накрив його темним запиналом, наче чиясь безжальна рука затулила щільну штору. Останній шматочок пазла став на місце. За кілька хвилин перед тим... У кабінеті йому спало на думку, що він міг вигадати фантазійного вбивцю, бо самому бракувало сміливості накласти на себе руки. І тепер до нього дійшло, що Шутер не збрехав, коли казав, що ніколи не вб'є Морта. То був негаданий універсал Шутера, а прагматичний маленький субару Емі, який щойно зупинився. За кермом була Емі. Вона вкрала його кохання, а жінка здатна вкрасти твоє кохання коли, крім кохання, в тебе нічого й немає, не надто хороша жінка. Та все одно, він її кохав. То шутер її ненавидів. То шутер збирався її вбити і поховати біля озера поряд із бубликом, де місце поховання невдовзі стане загадкою для них обох. «Емі, їдь звідси!» – прошепотів він тремтячим, як у дуже старого чоловіка голосом. «Їдь, поки ще не пізно!» Але Емі вже виходила з машини. Коли вона зачинила за собою дверця та чиясь рука, затулила штору в мортовій свідомості. І все потонуло в темряві. Поторсавши двері, Емі побачила, що вони не замкнені. Переступила через поріг, гукнула морта, але одразу ж і замовкла. Та широко розплющеними від безмежного подиву очима роззирнулася навколо. У будинку царював страшний гармидер. Сміття з переповненого смітника повисипалося на підлогу. У кутку лежала покинута алюмінієва форма з під закритого пирога, по якій повзало кілька причмелених осінніх мух. У повітрі витав запах давньої їжі та цвілі, а мені навіть здалося, що тхне чимось зіпсутим. "Морте?" Відповіді не було. Маленькими кроками вона рушила в глиб будинку, хоч і не була до кінця впевнена, що хоче роздивлятися решту помешкання. Пані Гевін приходила тільки три дні тому. Як за такий короткий час тут міг статися такий безлад? Що трапилося? Увесь останній рік їхнього шлюбу її дуже непокоїв Мортів стан. Але після розлучення вона стала відчувати ще більший неспокій. Неспокій, звісно, про вину. Частково Емі винуватила в усьому себе. І так, напевно, буде до віку. Але Морт ніколи не був сильним, а найбільшою його слабкістю була вперта, часом ледве не істерична відмова визнавати факти. Того ранку голос у нього звучав так, наче він був на межі самогубства. Та на його вимогу не привозити Теда вона пристала тільки через те, що боялася. Побачивши Теда, Морт міг зірватися, бо він уже і так підійшов надто близько до самогубного краю. Думка про вбивство жодного разу її не навідала, та й досі Еммі не мала про це ні найменшого здогаду. Навіть тоді, того жахливого дня в мотелі, коли він погрожував їм револьвером, вона не боялася. Тільки не вбивства, морт не вбивця, Морте, М...» вона обійшла барну стійку, і слово завмерло на її губах. Приголомшеному погляду відкрилася велика вітальня. Сюди валялись аркуші паперу. Складалося таке враження, що в якусь мить морт ексгумував усі копії всіх рукописів, які зберігалися в шухлядах письмового столу і в архіві та засипав вітальню сторінками, наче конфеті, схлопав окна чорнушній новорічній гулянці. На столі височили гори брудного посуду. Кавник від Сайлекса лежав розбитий на друзки, на підлозі біля панорамного вікна, тріснутого. І всюди, всюди, всюди було одне слово – «Шутер». Шутер на стінах кольоровою крейдою, яку він, напевно, знайшов у її шухляді з приладдям для малювання. Шутер було набризкано на вікні чимось подібним до засохлих збитих вершків. Під плитою валявся червоний балончик із-під «Реді Віп». Шутер також було написано чорнилом на кухонних стільницях, а на дерев'яних опорах тераси в дальньому боці будинку – олівцем. Охайний стовчик, що збігав донизу прямою лінією, тільки замість цифр для додавання в ньому було одне слово – «шутер, шутер, шутер, шутер». А найгірше – воно було викарбуване на полірованій поверхні стола, на вишневому дереві великими нерівними літерами за вишки з фути, наче якесь гротескне освітчення в коханні. Шутер. Викрутка, якою він нашкрябав той останній напис, лежала на стільці поряд. На столевому штарі виднілося щось червоне. Слід від вишневого дерева, подумала Емі. «Морте!» Пошепки покликала вона, роззираючись. Раптом їй стало страшно, що зараз вона знайде його мертвим, що він сам вкоротив собі віку, і де. У своєму кабінеті, ясна річ. А де ж іще? Тут він прожив усі найважливіші етапи свого життя. Звісно, і померти він вирішив би саме тут. Бажання заходити всередину Емі не мала. Не хотіла бути тією, хто його знайде. Та ноги самі понесли її в той бік. Ідучи, вона штовхнула носком... Надіслане гербом Крікмором число детективного журналу «ЕКММ», що лежав на підлозі і заважав пройти. І навіть не глянула вниз. Наблизившись до дверей кабінету, Емі повільно їх відчинила. Розділ сімнадцятий Морд стояв перед своєю старою друкарською машинкою «Роял». Екранно-клавіатурний блок його комп'ютера лежав перевернутий на долівці серед уламків скла. Морт чомусь скидався на сільського священника, і це було дивно. Частково, як їй здалося, це враження справляла його постава. Він стояв дуже штивно, ненатурально склавши руки за спиною. Але найбільше вражав капелюх. Чорний капелюх, натягнутий на голову так, що крисами, він майже торкався мортових вух. Вона подумала, що він трохи схожий на старого на картині «Американська готика». Хоч у чоловіка з картини жодного капелюха на голові не було. «Морте!» – покликала вона кволим і непевним голосом. Він не відповів. Просто дивився на неї впритул пильним поглядом своїх очей. Зловісних і палахкотливих. Ще ніколи в житті вона не бачила в Морта такого погляду, навіть того страшного дня в мотелі. Нібито був зовсім не Морта, якийсь незнайомець, схожий на нього. Проте той капелюх вона впізнала. «Де ти відкопав цей старий модлох? На горищі?» У її голосі відлунювало серцебиття, і тому він тремтів. Певна річ Морд знайшов його на горищі. Навіть із дверей Емі відчувала, як б'є в ніздрі запах нафталіну. Морд купив того капелюха багато років тому у сувенірному магазинчику в Пенсильванії. Вони тоді якраз мандрували землями амішів. Удома в Деррі вона мала невеликий сад. Там, де до будинку прилягала прибудова з кабінетом. То був її сад-город, але Морт часто ходив його прополювати, коли зупинялася робота і не було жодних ідей. Тоді він надівав той капелюх. Називав його своєю думальною шапочкою. Емі згадала, як одного разу він подивився на себе в дзеркало, стоячи в тому капелюсі і пожартував, що треба зробити собі фото для суперобкладинок. У ньому, сказав він, я схожий на селюка з глибокого задуп'я, який бреде за плугом, а попереду маячить срака мула. А потім капелюх зник. Напевно, перекочував сюди і лежав десь у сховку, але... Це мій капелюх. Рипучим і ніби стриманим від задуми, голосом проказав він. Він ніколи нікому іншому не належав. Морте, що таке, що? Жінко!» Ти помилилася номером, ніякого морта тут нема, морт помер. Два свердлика його очей ні на мить не покидали її обличчя. Він крутився, як вуш на сковорічці, але дійшов до того, що не зміг собі брехати, не кажучи вже про мене. Я до нього й пальцем не торкнувся, пані Рейні, клянуся вам, він пішов, як боягуз. Чому ти так розмовляєш? спитала Емі. Бо такою розмовляю, трохи здивовано відказав він. — У нас на Місісіпі всі тако розмовляють. — Морте, годі тобі. — А ти не зрозуміла, що я сказав, глухати чи що? Він мертвий, сам себе вбив. — Морте, припини! — розплакалася вона. — Ти мене лякаєш, і мені це не подобається. — Це неважливо, — сказав він і вийняв руки з-за спини. В одній із них він тримав ножиці з горішньої шухляди стола. Вийшло сонце, і Леза-ножиць на мить спалахнули, коли він, піднявши, Розкрив їх і знову закрив. «Тобі недовго лишилося лякатись!» На цих словах Морт попрямував до неї. Спершу Емі просто стояла на місці. Морт не може її вбити. Якби він був здатен на вбивство, то, безперечно, скоїв би їх декілька, ще того дня в мотелі. Та потім вона побачила вираз його очей і збагнула, що Морт це теж знав. от тільки то був не він. Емі закричала. Вихором розвернулася і кинулася до дверей. Шутер рвонув за нею. Сріблястою дугою сяйнули в повітрі ножиці. Він би встромив їх по кільці їй між лопаток, якби ноги не посковзнулися на папірцях, розкиданих по паркету. З криком розпачу і гніву він розтягнувся на підлозі. Лезо-ножиць прохромило дев'яту сторінку таємного вікна таємного саду, і кінчики відламалися. Губами він вдарився об підлогу, бризнула кров. Пачка Пелмелу – цигарки, які курив Джон Кінтнер під час перерв упродовж половини письменницького курсу, який вони з Мортом відвідували разом. Кулею вилетіла з його кишені і ковзнула слизькою підлогою наша фігурка в барному настільному хокеї. Він піднявся на коліна, кривлячись у тваринній гримасі і криваво посміхаючись, бо кров текла з його губ і заливала зуби. «Пані Рейні, вам це вже не допоможе!» Крикнув він, зводячись на ноги. Подивився на ножиці, розкрив їх, щоб трохи уважніше обдивитися затуплені кінчики, і роздратовано жбурнув у бік. «У мене в садку приготоване для вас місце. Я вже й травичку там поскуп. Зачекайте, я йду». І він вискочив у двері вслід за нею. Посеред вітальні з Емі трапилася халепа. Однією ногою вона послизнулася на журналі «ЕКММ», і розтягнулася на підлозі, вдарившись стегном і правою груддю. Від болю і несподіванки Емі закричала. Тим часом шутер позаду неї підбіг до стола і ухопив викрутку, якою раніше прикінчив кота. «Лежи спокійно і не ворушися», – сказав він, коли вона перевернулася на спину і подивилася на нього такими широкими очима, наче перед тим вживала наркотики. «Якщо крутитимешся, то тільки зайве мучитимешся перед смертю». Я не хочу тебе мучити, жіночко, але ніде не дінуся, коли вже треба буде. Я маю взяти своє, розумієш? Я стільки всього зробив, що мені має щось перепасти за Він наближався, і Емі, спершись на лікті, і відштовхуючись ногами, поповзла назад. Волосся спадало їй на обличчя. Шкіру вкривав піт. Вона відчувала, як він струмує з неї, гарячий і смердючий. Обличчя, що нависло над нею, було серйозним і врочистим. Осудливий лик божевілля. «Ні, морте, будь ласка, будь ласка, морте!» Він кинувся на неї із занесеною догори викруткою і вдарив. Пронизливо закричавши, Еммі перекотилася ліворуч. Коли вістря викрутки продерло її сукню і лишило борозну в плоті, стегно спалахнуло болем. Еммі відчайдушно намагалася підвестися на коліна, відчуваючи, як тягнучи рве сукню, і від неї відділяється довга смуга тканини. «Е, ні, мем!» – задихано мовив шутер, і його рука зімкнулася на її гомілці. «Е, ні, мем!» Озирнувшись через плече крізь сплутане волосся, Емі побачила, що другою рукою він сілкується розхитати викрутку, яка застрягла в підлозі. Чорний капелюх із круглим наголовком збився на бік. Одним ривком шутер висмикнув викрутку з дерева і всадив її в праву литку Емі. Біль був страшний. Він заповнив собою весь світ. Вона закричала і вдарила ногою, влучивши йому в ніс і зламавши його. Зойкнувши, шутер упав на бік, схопився за обличчя і Емі нарешті зіп'ялася на ноги. У вухах стояло жіноче виття, неначе собака вив на місяць, та тільки Емі зрозуміла, що то не собака, це виє вона сама. Шутер підвівся з підлоги. На його обличчі застигла кривава маска. Раптом вона розчахнулася і показалися криві передні зуби Мортона Рейні. Емі ще пам'ятала, як облизувала ті зуби язиком. «Яка ти бриклива!» – вишкірився він. «Але то нічого, мем. Продовжую тому ж дусі!» Він метнувся до неї. Емі заточилася. Викрутка випала з її литки і покотилася по підлозі. Скоса глянувши на своє знаряддя вбивства, шутер знову зробив випад у бік Емі. Вона вхопила один зі стільців, що стояли у вітальні, і кинула перед ним. Кілька секунд вони просто дивилися одне на одного понад стільцем. А потім шутер спробував ухопити її за поділ сукні. Емі відсахнулася. «Набридло мені з тобою панькатися», – задихано промовив він. Розвернувшись, Емі прожогом кинулася до дверей. Він майже одразу її наздогнав. Тягнувся руками до її спини, розмахуючи ними. Його пальці ковзали по її потилиці, намагаючись охопитися за комір сукні. Потім таки вхопилися, але відпустили, бо не вдалося втримати її так, щоб підтягти до себе. Емі стрілою промчала повз барну стійку і побігла до дверей чорного ходу. Правий лофер чвакав під ногою, тому що був повен крові. Шутер біг слідом, відсапуючись і видуваючи ніздрями криваві бульки простягаючи до неї руки, щоб ухопити. Емі з розгону вдарила долонями всі часті двері, а потім перечепилася і розтяглася на ганку. Усе повітря зі свистом вилетіло з легень. Вона впала саме на тому місці, де шутер раніше залишив свій рукопис. Перекотившись на спину, Емі побачила, що він іде. В руках у нього не було нічого, але скидалося на те, що йому вистачить і рук. Очі під крисами чорного капелюха дивилися невблаганно, рішуче і зі страхітливою добротою. «Жіночко, мені дуже-дуже шкода!» – сказав він. «Рейні!» – прокричав чийсь голос. «Стій!» Вона хотіла озирнутися, але не могла, бо розтягнула собі якесь сухожилля на шиї, а шутер просто крокував уперед до неї. «Рейні, зупинися. «Ніякого Рейні тут не!» – почав шутер, але тут у повітрі прокотився грім пострілу. Шутер став, мов, укопаний і зацікавлено, майже недбало, глянув собі на груди. Там темніла чорна дірочка. Кров не текла, принаймні поки що, але дірка була. Він підніс до неї руку і відсмикнув. На вказівному пальці лишився маленький слід від крові. Він трохи нагадував розділовий знак. Той, яким закінчується речення. Шутер у задумі на нього подивився. А тоді його руки безвільно опустились і він перевів погляд на Емі. «Кицю?» – спитав він, і впав коло неї на мостини Ганку. Емі перекотилася на спину, якось звелася на лікті і поповзла до нього. З її грудей уже виривалися ридання. «Морте!» – схлипувала вона. «Морте, будь ласка, скажи щось". Але він більше нічого сказати не міг, і замить вона вже усвідомила це повністю. Протягом кількох наступних тижнів і місяців Емі знову і знову заперечуватиме простий факт його смерті, а потім змириться. І усвідомлення того, що сталося, знову наповнить її повінця. Він помер. Він помер. Він збожеволів тут, на цьому озері, і помер. Він і той, хто зайняв місце в його тілі. Емі поклала голову йому на груди і розридалася. А коли хтось підійшов ззаду і співчутливо опустив руку їй на плече, щоб заспокоїти, навіть не озирнулася. Приблизно через три місяці після подій на Ташморському озері Емі та тет Мілнери приїхали навідати того, хто застрелив першого чоловіка Емі, відомого письменника Мортона Рейні. Упродовж тих трьох місяців вони бачилися з ним лише раз на допиті, але то була формальна ситуація, і Емі не хотіла розмовляти з ним особисто, тільки не там. Вона була вдячна йому за те, що врятував її життя. Але Морд був її чоловіком. Вона багато років його кохала і десь глибоко в душі відчувала, що на спусковий гачок натиснув не лише палець Фреда Еванса. Емі підозрювала, що з часом усе одно до нього поїхала би, щоб з'ясувати якомога більше питань, які не давали їй спокою. З часом для неї могло розтягтися на рік чи два, а може навіть на три але деякі події змусили її пришвидшити свій візит. Вона сподівалася, що Тед дозволить їй поїхати в Нью-Йорк самій, але він був непохитний. Одного разу він уже відпустив її саму, і тоді вона ледь не загинула. Емі трохи різкувато зауважила, що Тедові було б важко її відпустити, бо вона тоді не сказала йому, куди їде. Але Тед лише плечима пересмикнув. Тому вони поїхали в Нью-Йорк разом, удвох піднялися на 53-й поверх великого хмарочоса, і удвох їх провели в маленьку кабінку в офісі компанії Consolidated Insurance, яку Фред Еванс називав домівкою під час робочого дня. Коли не виїжджав у поле, звісно. Емі забилася в найдальший куток і, хоча в офісі було доволі тепло, закуталася в шалик. Еванс говорив дуже повільно і лагідно. Він нагадував їй сільського лікаря, який лікував її в дитинстві від різних хвороб. Еванс їй подобався, але він про це ніколи не дізнається, подумала вона. Навіть якщо я зможу сказати про це, він кивне, але його кивок не означатиме, що він повірив. Еванс знає, що для мене він завжди буде людиною, яка застрелила Морта. Йому довелося дивитися, як я плачу на грудях у Морта, поки не приїхала швидка». І один із медиків мусив колоти мені заспокійливе, бо я вчепилася в морта і не відпускала. Але Еванс не знатиме одного. Попри все, він мені подобається. Еванс викликав по інтеркому жінку із зовнішніх кабінетів, і та принесла їм три великі паруючі чашки чаю. На дворі був січень, пронизливий вітер, кусючий холод. Намить Емі тужливо задумалася, як там зараз у Тешморі. Озеро нарешті замерзло, і той убивця вітер жене кригою довгі примарні змії снігової пороші. Та потім у свідомості зринула неясна, проте підступна асоціація. Ямі побачила, як Морт ударяється у підлогу, побачила, як пачка пелмелу ковзнула по дерев'яних мостинах, наче фігурка в настільному хокеї. Вона здригнулася, і короткочасна туга розвіялася повністю. «Пані Мілнер, з вами все гаразд», – стривожився Еванс. Вона кивнула. Крутячи в руках люльку, Тед насуплено сказав. «Пане Еванс, моя дружина хоче почути все, що ви знаєте про ті події. Спочатку я намагався її відмовити, але потім подумав, що так, може, буде і краще. З того часу її мучать нічні жахіття». «Навже ж», – відповів Еванс. «Я думаю, так триватиме ще довго. Правду кажучи, мені й самому їх декілька наснилося». До тієї миті я ще ніколи не стріляв у людину, трохи помовчавши, він додав. «З В'єтнамом ми розминулися на рік чи десь так». Емі обдарувала його хоч слабенькою, але щирою усмішкою. «Усе це вона чула на допиті», – вів далі Тед. «Але хоче почути ще раз від вас, без усього того юридичного жаргону. Я розумію», – кивнув Еванс. І показав на люльку. «Можете розкурити, якщо хочете». Подивившись на річ, яку тримав у руках, Тед притьмом заховав її в кишеню пальта. Так, наче йому стало трохи за неї соромно. «Та я, власне, кинути намагаюся». Еванс перевів погляд на Емі. «Як ви гадаєте, для якої мети це має прислужитися?» Тим самим добрим і доволі лагідним тоном спитав він. «Чи краще спитати так? Для яких ваших потреб це має прислужитися?» «Я не знаю». Її голос звучав тихо і рівноважено. Але три тижні тому ми їздили в Ташмор. Ми з Тедом поприбирати в будинку. Ми виставили його на продаж, і дещо сталося. Власне, дві події. Вона подивилася на чоловіка і знову ледь усміхнулася. Тед знає, що дещо сталося, бо саме тоді я зв'язалася з вами і домовилася про цю зустріч. Та тільки він не знає, що саме сталося, і я боюся, що він дуже на мене сердиться, і, мабуть, має на це цілковите право». Тед Мілнер не заперечив, що він сердиться на Емі, натомість поліз у кишеню пальта, почав витягати люльку та потім передумав і залишив її на місці. «Але ці дві події, вони якось пов'язані з тим, що сталося у вашому будинку на озері в жовтні? Не знаю, пане, Еванс, а що там сталося, що вам відомо?» «Ну, він відхилився на спинку крісла і сьорбнув із чашки». Якщо ви сподіваєтеся почути всі відповіді, то, боюсь, я вас дуже розчарую. Про пожежу я вам розказати можу, але щодо мотивів, якими керувався ваш чоловік у своєму вчинку, ймовірно, ви краще можете заповнити прогалину, ніж я. Найбільше в тій пожежі нас здивувало те, де вона почалася. Не в основній частині будинку, а в кабінеті пана Рейні, тобто в прибудові. Таким чином складалося враження, що акт підпалу скерований проти нього. Але його там не було. А потім у руїнах кабінету ми розкопали великий уламок пляшки. Колись у ній було вино, шампанське, якщо точно. Але не було жодних сумнівів у тому, що потім у неї налили бензин. Зберігся шматок етикетки, і ми відправили його копію факсом у Нью-Йорк. Експерти визначили, що це Моет Шандон. 1980 якогось там року. Доказ того, що пляшку, яку використали для коктейлю Молотова, взяли з вашого винного погреба, пані Мілнер. Був не так беззаперечний, як переконливий, оскільки в списку ви вказали більше задюжину пляшок Маячандон і деякі 83-го, а деякі 84-го року. Це підвело нас до припущення, яке здавалося зрозумілим, але не надто логічним що ви чи ваш колишній чоловік підпалили власний будинок. Пані Мілнер казала нам, що виходила і лишала дім незамкненим. Я через це ще довго потім не спала, сказала Емі. Я часто забуваю замкнути двері, коли виходжу на кілька хвилин. Я виросла в маленькому містечку на півночі від Бенгора, а сільські звички на знищенні. Морт часто. Її губи затремтіли, і вона ненадовго змовкла стиснувши їх так сильно, що вони аж побіліли. А коли знову себе опанувала, то тихим голосом сказала, «Він часто сварив мене за це». Тед взяв її за руку. «Але, звичайно, це було не так важливо», запевнив її Еванс. «Хай би ви навіть і замкнули вхідні двері, пан Рені все одно зайшов би в будинок, бо в нього були ключі, правильно?» «Так», – підтвердив Тед. «Якби ви замкнули двері, це, може, трохи прискорило розслідування». Але певності щодо цього немає. Запізніла критика – це вада, від якої ми у своєму бізнесі намагаємося триматися подалі. Хтось каже, що від неї буває вираз шлункою, і я вірю, що це так. Головне – це отщо. Враховуючи свідчення пані Рейні, даруйте пані Мілнер, про те, що будинок на якийсь час лишався незамкненим, ми спершу вважали, що Палієм міг виявитися будь-хто. А коли почали розробляти версію, що пляшку взяли з винного погреба, кількість підозрюваних зменшилася. «Бо погріб був замкнений», – сказав Тед. Еванс кивнув. «Пані Мілнер, пригадуєте, я запитував, у кого були ключі від погреба?» «Будь ласка, називайте мене Емі». Він кивнув. «Емі, пригадуєте?» «Так. Замикати винний погрібець ми почали 3-4 роки тому, після того, як звідти зникло кілька пляшок червоного вина». Морт думав, то хатня-робітниця взяла. Мені не хотілося в це вірити, бо вона мені подобалася, але я розуміла, що він, може, і має рацію, і, напевно, так воно й було. Тоді ми почали замикати двері, щоб нікого зайвий раз не спокушати. Еванс подивився на Теда Мілнера. Вемі був ключ від того приміщення, і в пана Рейні, на її думку, він теж на той час іще зберігся. Тому це обмежувало список можливих кандидатів. Звичайно, якби винною в підпалі виявилося Емі, то ви, пане Мілнер, мали би бути з нею в змові, бо ви підтверджували алібі одне одного на той вечір. Пан Рейні не мав жодного алібі, але він перебував на значній відстані. Та головним було що ми не бачили мотивів для злочину. Завдяки його письменницькій праці вони з Емі були цілком забезпечені. Попри це, ми пошукали відбитки пальців і знайшли два чітки – то було наступного дня після нашої зустрічі в Дерлі. Обидва відбитки належали панові Рейні, однак то був недоказ. Недоказ? вражено перепитав Тед. Еванс похитав головою. Лабораторія підтвердила, що відбитки лишили на пляшці до того, як вона обгоріла у вогні, але не задовго до того. Від високої температури рештки жиру спеклися, розумієте? І якщо наше припущення про те, що пляшку взяли в погребі, було правильним, то хтось же мусив витягти пляшку з коробки чи мішечка, у якому її продали, і покласти на стелаж. Цією людиною могли бути або пані Рейні, або пан Рейні. Тож він міг навести це як аргумент про те, звідки взялися відбитки. Він був неспроможний наводити якісь аргументи, сказала Емі, особливо наприкінці. Так, мабуть, це правда, але ми про це не знали. Нам було відомо тільки те, що люди, коли переносять пляшки тримають їх за шийку чи ближче до неї. А ці два відбитки ми знайшли ближче до дна. Вони були розташовані під дуже дивним кутом. Неначе він ніс її, відставивши шийку в бік чи взагалі до гори дном, трутився те Здається, так ви сказали на слуханні? Так. І люди, які бодай трохи розуміються на винах, такого не роблять. Для більшості вин так можна скаламутити осад. А коли це шампанське... «Воно перемішається», – закінчив Тед. Еван скивнув. Якщо дуже сильно потрусити пляшку шампанського, вона вибухне від тиску. Але шампанського в ній усе одно не було, тихо озвалася Емі. «Так. І все одно то був недоказ. Я опитав працівників прилеглих бензозаправних станцій, щоб дізнатися, чи не купувала людина, схожа на пана Рейні, того вечора трохи бензину, але безрезультатно». Хоча мене це не надто здивувало, бензин він міг купити і в Ташморі, а дорогою від одного будинку до іншого є півсотні автозаправок. Після цього я пішов до Патріції Чемпіон, нашого єдиного свідка. Із собою я взяв фотографію Б'юіка 1986 року випуску, тієї моделі, на якій, за нашими припущеннями, їздив пан Рейні. Патриція сказала, що машина може була і така, але вона все одно не впевнена. Тож я топтався на місці, поїхав до згорілого будинку, щоб пороздивлятися, і тут приїхали ви, Емі. То було рано вранці. Я хотів поставити вам кілька запитань, але бачив, що ви дуже засмучені. Проте я все-таки спитав у вас, чому ви приїхали. І ви сказали щось дивне, ви сказали, що їдете в Ташмор-Лейк провідати чоловіка, але перед тим вирішили зазирнути у свій сад. По телефону він постійно згадував про своє таємне вікно, як він його назвав. «Про те, що виходило на сад. Він казав, що дещо там залишив, але там нічого не було. В усякому разі я нічого не побачила. Коли ми ще тільки познайомилися, в мене виникло якесь відчуття щодо цього чоловіка», – повільно промовив Еванс. «Відчуття, що з ним щось не так. Не те, щоб він брехав про якісь речі. Хоча він брехав, я в цьому ані трохи не сумнівався. То було щось інше, якась відстороненість». «Так, я теж це в ньому відчувала. З часом усе сильніше і сильніше, ту відстороненість. У вас самі був такий вигляд, наче вас ледве не нудило від хвилювання. І я вирішив, а поїду, на я вслід за вами до того іншого будинку. Особливо після того, як ви мене попросили не казати панові Мілнеру, куди ви поїхали, якщо раптом він вас шукатиме. Я не повірив, що ця ідея від початку належала вам». Подумав, що зможу щось розкопати, а ще я подумав, зніяковівши, він замовк. «Ви подумали, що зі мною може статися щось погане», – сказала вона. «Дякую вам, пане Еванс. Знаєте, він міг мене вбити. Якби ви тоді не поїхали вслід за мною, він би мене вбив». Я поставив машину біля початку під'їзної доріжки і пішов на своїх двох. А коли вже почув, що в будинку ущинився страшний гвалт, то побіг. «Саме тоді ви випали, чи, як це правильно сказати, усі часті двері, і він вийшов за вами». Еванс подивився на них обох серйозним поглядом. «Я просив його зупинитись», – сказав він, двічі просив. Емі потягнулася до нього, лагідно притиснула йому руки і відпустила. «От і все», – підсумував Еванс. «Трохи більше я довідався з газет і двох розмов із паном Мілнером. «Називайте мене Тедом». Добре. З Тедом. Називати Теда на ім'я Евансові, схоже, було важче, ніж так само звертатися до Емі. Я знаю, що з паном Рейні стався напад шизофренії, роздвоєння особистості, і жодне з його я не знало, що вони насправді співіснують в одному тілі. Я знаю, що одного з них звали Джон Шутер. Зі свідчень Герба Крікмора я дізнався, що панові Рейні ввижалося, ніби той Шутер діймає його через оповідання під назвою... «Сезон сівби», і що пан Крікмор надіслав йому примірник журналу, у якому те оповідання було надруковане, щоб пан Рейні міг підтвердити, що він свій твір опублікував першим. «Журнал прибув незадовго до вас, Емі. Його знайшли в будинку. Конверт Федерал Експрес, у якому його доставили, лежав на сидінні в Бьюіку, вашого колишнього чоловіка. Але те оповідання він вирізав, правда ж?» – спитав Тед. І не лише оповідання, сторінку з місту також. Він ретельно прибирав усі сліди, які сам же і залишив. У нього був із собою швейцарський армійський ніж. Мабуть, ним він і скористався. Відсутні сторінки лежали в бардачку Б'юйке. Наостанок, наявність тієї оповідки стала загадкою навіть для нього самого, тихо промовила Емі. Еванс подивився на неї з піднятими бровами. «Що, вибачте?» – вона похитала головою. «Нічого. Здається, я розповів вам усе, що знав», – сказав Еванс. «Усе інше – то лише звичайнісінька гіпотеза. Зрештою, я страховий слідчий, а не психіатр». «У ньому жило двоє людей», – мовила Емі. «Він був самим собою і став персонажем, якого вигадав. Тет вважає, що те прізвище – Шутер. Морд подумки занотував, коли дізнався, що тет походить із містечка Шутер-Зноб у Тенесі». І я переконана, що він має рацію. Морт завжди так добирав імена, наче анаграми писав. Про решту я можу лише здогадуватися. Але точно знаю, що в Морта ледь не стався нервовий зрив, коли кіностудія відмовилася від прав на екранізацію його роману «Сімейство Дела Курт». Вони чітко дали зрозуміти, так само, як і герб Крікмор, що їх турбує випадкова подібність, хоча вони знають що він не міг бачити того сценарію, який називався «Сімейна команда». Отже, про плагіат не йшлося, хіба що в мортовій голові. Його реакція була занадто гострою, ненормальною, такою, наче в згаслому багаті поворушили палицею, і під сірим попелом спалахнув червоний жар. «Ви ж не думаєте, що він створив Джона Шутера лише для того, щоб вас покарати?» – спитав Еванс. «Ні». «Шутер з'явився, щоб покарати самого Морта, я думаю». Замовкнувши на мить, вона трохи щільніше натягнула шалик на плечі. Потім не дуже твердою рукою взяла чашку з чаєм. Я думаю, Морт у минулому вкрав чийсь ствір. Може, дуже давно, бо все, що він писав, починаючи із сина Катеринщика, читала широка публіка. Лагіат би неодмінно викрили. Я навіть сумніваюся, що він опублікував «Украдене». Але думаю, сталося все саме так, а ще думаю, що це й було справжньою причиною появи Джона Шутера. Не те, що кінокомпанія відмовилася від екранізації його роману, не те, що я зустрічалася з Тедом, і не розлучення. Може, все це наклалося одне на одне, але мені здається, що ця ситуація сягає часів, коли ми з Мортом ще не були знайомі, а коли він опинився на самоті в будинку біля озера. Прийшов Шутер тихо мовив Еванс. Прийшов і звинуватив його в плагіаті. Той, у кого вкрав твір пан Рейні, цього не зробив. Тож, зрештою, він повинен був покарати сам себе. Але, Еммі, я сумніваюся, що тільки в цьому була причина. Він же намагався вас убити. Ні, відповіла вона, то був шутер. Еванс підняв брови. Тед уважно на неї подивився і знову видобув люльку з кишені. Справжній шутер. «Я вас не розумію». Вона знову ледь-ледь усміхнулася. «Я і сама себе не розумію. Тому й приїхала до вас. Навряд чи від того, що я розкажу, буде якась практична користь. Морд загинув, усе скінчилося. Але це може допомогти мені. Допомогти мені міцніше спати вночі. А вже ж тоді розповідайте», – кивнув Еванс. «Бачте, коли ми поїхали на озеро поприбирати в будинку», то зупинилися біля міської крамнички, вона належить родині Бові. Тед заправив машину, у Бові завжди було самообслуговування, а я зайшла дещо купити. Там якраз був один чоловік, Сонні Троц, який раніше працював із Томом Грінліфом. Том – це старший із тих двох доглядачів, яких убили. Сонні хотів висловити мені свої співчуття у зв'язку зі смертю Морта, а ще хотів дещо мені розповісти, бо він бачив Морта напередодні його смерті і збирався це розповісти йому. Так, він сказав. Це стосувалося Тома Грінліфа. Том дещо сказав Сонні, поки вони фарбували методистську церкву. Після того Сонні бачив Морта, але не додумався відразу йому сказати. А тоді згадав, що це стосується Грега Карстерза, іншого вбитого. Так, він розвернувся і погукав, але Морт його не чув. А наступного дня Морт помер. «І що ж пан Грінлів сказав цьому чоловікові?» «Сказав, що він бачив привида», – спокійно відповіла Емі. Обидва мовчки подивилися на неї. Соні сказав, що Том останнім часом став забудькуватим, і Тома це непокоїло. Соні вважав, що то просто така забудькуватість, яка приходить разом зі старінням. Але п'ять чи шість років тому Том доглядав за дружиною, яка хворіла на Альцгеймера і дуже боявся сам на це захворіти і піти тим самим шляхом. Сонні розказує, що коли Том забував удома щітку для фарби, обідкався потім півдня. Він сказав, що саме через це, коли Грек Карстр спитав, чи впізнав він чоловіка, з яким бачив Морта Рейні напередодні, і чи впізнав би його, якби побачив знову, Том відповів, що нікого з Мортом не бачив, що Морт був сам. Пролунало черкання сірника. Тед Мілнер усе таки вирішив розкурити люльку. Еванс не звернув на нього уваги. Він нахилився вперед і не зводив уважного погляду з Емі Мілнер. А тепер докладніше. Отже цей Соні труц каже Троц. Добре, троц. То він каже, що Том Грінліф усе таки бачив когось біля Морта. Не зовсім, відповіла Еммі. Соні думає, якби Том так вважав, якби був переконаний, то не збрехав би Грегові. Але Том сказав, що він не знає точно, що він бачив, що він розгублений, що взагалі нічого про це не казати йому здалося правильнішим, безпечнішим. Він не хотів, щоб хтось, особливо Грег Карстерс, який теж доглядав будинки, знав, який він збентежений. А понад усе йому не хотілося, щоб хтось подумав, ніби він теж захворів, як колись його небіщиця дружина. «Пробачте, але я не все розумію», – за словами Соні, – пояснила вона. Том їхав по лейк-драйв у своєму скауті і побачив Морта, який стояв сам самісінький там, де дорога сполучається зі стежкою, що веде від озера. Близько від того місця, де знайшли тіла. Так, дуже близько. Морт помахав йому рукою, Том помахав у відповідь. Проїхав. А потім, якщо вірити Соні, Том подивився в дзеркало заднього огляду і побачив коло Морта іншого чоловіка і старий універсал. Хоча ще десять секунд тому ні чоловіка, ні машини там не було. Чоловік був у чорному капелюсі, але просвічувався, як і його машина. «Ох, Емі!» – лагідно мовив Тет. «Той чоловік намолов тобі сім мішків гречаної вовни, а ти й повірила». Але вона похитала головою. «Я не думаю, що Сонні настільки розумний, щоб вигадати таку історію. Він сказав мені, що Том збирався все-таки поспілкуватися з Грегом» і розповісти йому, що він бачив чоловіка. От тільки про те, що той був прозорий, вирішив не згадувати. Але Соні сказав, що старий потерпав від жаху. Він був переконаний, що то було одне з двох. Або в нього починався Альцгеймер, або він бачив привида. «Ну, ніде правди, діти, історія таки моторошна», – сказав Еванс. Поки він слухав, на секунду-дві його пробрав такий мороз, що по шкірі на руках і спині побігли мурашки. Але це тільки чутки. Переказ слів покійника. Так, але є ще дещо. Мемі поставила чашку на стіл, узяла в руки сумочку і почала щось у ній шукати. Коли я прибирала в Мортоновому кабінеті, я знайшла капелюх. Той жахливий чорний капелюх за його столом. Для мене то був шок, бо я цього не очікувала. Думала, поліція забрала його як доказ чи що. Я підчепила його палицею. Підтягла до себе, перевернутого до гори дном. Потім палицею ж винесла на двір і викинула в смітник. Ви розумієте? Помітно було, що Тед не розуміє, на відміну від Еванса. Ви не хотіли його торкатися. Саме так. Я не хотіла його торкатися. Він упав на зелений пакет зі сміттям. Я можу заприсягтися. Приблизно через годину я вийшла з мішком повним старих ліків, шампунів та речей із ванної. А коли підняла кришку бака, щоб закинути туди сміття, капелюх був перевернутий догори дном. А за внутрішньою стрічкою стирчало це. Вона витягла із сумочки згорнутий папірець і тремтячою рукою простягла його Евансові. Коли я витягала капелюха із-за столу, його там не було, я це точно знаю. Узявши згорнутий клаптик паперу, Еванс кілька секунд просто тримав його в руках. Відчуття було неприємне, йому не подобався цей папірець. Занадто важкий і якоїсь неправильної текстури. «Я думаю, Джон Шутер існував насправді», – сказала вона. «Він став найвеличнішим витвором Морта. Той персонаж вийшов таким яскравим, що ожив і став реальністю. Я гадаю, що це записка від Примари». Еванс розгорнув папірець. Усередині було написано. «Жіночко, даруйте, що завдав вам мороки». Усе повернуло не туди. Я вертаюся додому, забравши своє оповідання, бо по нього я й приїжджав. Вона називається Миля Воронячої лапи. Забійна штука. Щирова ваш, Джон Шутер. Під акуратними рядками стояли нерозбірливі кривульки. Емі, це підпис вашого покійного чоловіка, уточнив Еванс. Ні, відповіла вона, навіть близько не схоже. Вони втрьох сиділи в кабінеті і дивилися одне на одного. Фред Еванс намагався дібрати якихось слів, але так і не зміг. Через якийсь час мовчанка, що затягнулася, стала нестерпною, як і запах люльки Теда Мілнера. Тож пані та пан Мілнери гречно подякували, попрощалися і полишили його кабінет, щоб і надалі намагатися якомога краще жити своїм життям. А Фред Еванс старався жити своїм життям. Але часом, пізно вночі, і він, і жінка, що була колись дружиною Морто на Рейні, прокидалися зі снів, у яких чоловік у капелюсі з круглим наголовком дивився на них з половілими на сонці очима, схопленими у сіті зморщок. Він дивився на них без любові, але з дивною суворою жалістю, яку відчували обоє. То був нелагідний вираз, і жодного заспокоєння він по собі не залишав. А втім, і Емі і Аванс, живучи в різних містах, відчували, що з цим поглядом вони можуть співіснувати і плекати свої сади.